Szereted a beat Nem. Nem tudok vele megbarátkozni. Táncolok rá, mert kell egy kis titkárnak azt is. Jobban szeretem a lassút komponálva, jazz vagy összel kovácsolva vagy a dick Napot kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. Múlt héten eh, akkor foglalkoztunk a romániai forradalom, amikor 30. évfordulója volt a forradalom győzelminek. de nagyon sokan telefonáltak, eh, és múlt héten nem volt itt velünk Kemény Dani, úgyhogy nem akart kimaradni a romániai adásból, ezért ma már tiszteletét teszi a Klubrádió összes helységében a szerkesztő Árva Brigitta és az önök telefonjait Kismárja fogadja, ami egyébként a 24 0 06953, 52407953, SMS-ben, esetleg a 06303030953 os számon is megtalálnak bennünket, meg természetesen a Facebookon is. Szóval, hogy múlt héten a romániai forradalommal foglalkoztunk, nagyon sok betelefonáló volt, és akkor arra jutottunk, hogy azért van még ebben néhány ki nem mondott, el nem mondott történet. Úgyhogy azok, akik mondjuk részt vettek, vagy volt kapcsolatuk Romániában élő magyarokkal, vagy kiutaztak Romániába 1989. decemberében, vagy csak itthon nézték a televízióban, vagy kimentek a hősök terére megemlékezni és demonstrálni, vagy adott esetben adományokat gyűjtöttek. Azok mindenféleképp telefonáljanak, és meséljék el nekünk ebbel kapcsolatos emlékeiket. Nagyon érdekes volt, a magyar hangban jelent meg egy német miklós interjú, ami szerintem, vagy lehet is teljesen új, részleteit mutatta meg Magyarország, az akkor magyar köztársaság, illetve, mert akkor már ki volt kiáltva magyar köztársaság, és Románia viszonyának az derült ki, hogy, hogy a magyar titkos szolgálat az természetesen rendesen figyelte, hogy mik a az események Romániában, sőt, amikor Tők és Lászlót elhurcolták a városából, akkor bejelentkezett a panorama tudósító és azt mondták, hogy, hogy nem mondhatják el, hogy hol vannak, de interjút sugároztak Tők és Lászlóval. És a képen felismerhető volt, hogy melyik városnak, melyik templom előtt állhat Tők és László, és akkor a magyar titkos Szolgálata azt mondta, hogy ne örüljünk már meg teljesen, gyorsan szóljatok, román eh, honvédelmi miniszternek, hogy, eh, hogy intézkedjen, és hála Istennek hamarább ért oda a román hadsereg, mint a Szekuritáte, akinek mondjuk nyilván nem minden volt az, hogy egy kicsit kiiktassák és Lászlót. Szóval erről beszélt német Miklós a magyar hangnak adott interjúban, nagyon érdekes volt mindenkinek ajánlom figyelmibe. Ha esetleg nem sikerülne telefonálókat halászni, akkor majd én megpróbálom felolvasni, bár egy kicsit bajban vagyok vele, mert hogy a magyar hanggal kapcsolatban a Google, illetve a Chrome azt mondja, hogy egy fertőzött oldal, és nem enged se belépni, se kinyomtatni az oldalt, ezen Dani egy kicsit azért elhúzott a száját. Azt mondja, hogy szerint ez nincs így. Minden esetre mi már próbálkoztunk Árva Brigittával, meg Kismáriával, meg én is bent a stúdióban, és nem sikerült. Ellenben viszont itt van velünk a túl, vonal túladalán Rab Árpád szociológus, aki 1989-ben hetedik osztályos diák volt, Gyegyó Szent Miklóson, és maga az élete is meglehetősen érdekes, hiszen az édesapja, az magyar származású volt, és egy Romániában élő lányt, az édesanyját vette feleségül, emiatt aztán kint élt, illetve kint született Rab Árpád is. Milyen volt gyereknek lenni a 80-as évek Romániájában? Jó napot kívánok! Szép jó napot mindenkinek. Igazából egy gyerek azért máshogy éli meg a dolgokat, tehát jó voltam úgy gyereknek lenni, Én nagyon szerettem iskolába járni, meg nagyon sok mindent csináltunk. Gyergő van, ahol alapvetően 6 hónapig tél van, és 6 hónapig hideg szóval alapvetően inkább kiérkorongosztunk. Uh -huh. De volt egy csomó szabály, amit be kellett tartani, és amire oda kellett figyelni most a forradalom kontextusában. Ugye mindenki tudta, hogy otthon a telefonban lehallgató van, úgyhogy otthon nem lehetett beszélni, vagy ha beszéltünk, akkor betakartuk Pánával a telefon. De alapvetően odafigyeltünk mindig, hogy mit mondunk, mit nem. Próbáltuk élni a hétköznapokat, de meg volt, hogy hogy mit lehet csinálni. Például nagyon sok szabály volt, ugye nem volt gyülekezés, szabadság épp este, igazából nem lehetett kimenni. Akkori fiatalokat nem sétálgattak, csak úgy esténként, és nem is voltak szórakozók, mert az ugye nem jó dolog. Ha meghalottuk a rendőröknek a arójának, a terepjárónak a hangját, akkor spúriztunk haza, de alapvetően maguk a mindennapok iskolába iskolában jártunk, vagy tanultunk. Egy vagy országmikor egy magyar nyelvű város volt. Igen, Hargita megye a harmadik legnagyobb e, lélekszámú települése, vagy városa. E, megnéztem a térképen, adnan vagyok ilyen okos, de hogy egyébként ez a párnát raktunk a telefonra, ez mire is jó, mert hogy van nekem egy-két módszerem, hogy, hogy amikor az ember a lakásában beszél, és nem akarja, hogy lehallgassák, akkor megnyitja a csapokat, meg a zuhanyt és a fürdőszobában beszélget, de ez a párnás történet nekem nem volt meg. Szerintem ez leginkább pszichológia, Aha. nem mintha olyan nagyon kemény dolgokról beszélgettünk volna. Ugye nálunk a magyar kapcsolatok miatt azért, meg mivel édesanyám egy vezető volt, édesapám megtanál, nyilván kiemelt figyelmet fordítottak ránk. Két-három volt, egy-két ember, aki csak velünk foglalkozott, és amúgy is lehallgattak. De, de ezeket utólag szembesültünk. Tehát az ember úgy tudta, de érdekes volt egyébként a forralom után szembesülni azzal, hogy megkaptuk a, Telefonbeszélgetésünk le volt írva, sőt komoly elemzések voltak például, hogy a testvérem, amikor egy osztálytársával beszélgetett, akkor a matek beszélgettek vajon, vagy ezek valamilyen kódok voltak, és minek feleltetett ő meg. Tehát, dúlt a paranoia akkoriban, szegényes csak a matek beszéltek, de egy ember azzal foglalkozott, hogy hát ha itt valamiféle komolyabb összeesküvés is van. De és ez, ez úgy nézett ki, tehát hogy a, a szülők azt mondták a, a, a, ne a gyerek előtt, vagy, vagy a gyereknek is jelezzük azt, hogy, hogy azért észre, amikor beszél, tehát hogy, hogy lehetett magyarul beszélni mondjuk Gyerdő -Szent Miklóson mindenhol, vagy, vagy a magyar nyelvet különösen ugrottak, vagy... Abszolút lehetett magyarul, mert mindenki magyarul beszélt. Uh -huh. Az iskolában volt román nyelv Sirodalom óra, nekem édesapám mindig azt mondta, hogy tanuljak akkor mindenki úgy állt hozzá, hogy ezt ez csak el kell kerülni meg, meg nyilván sik volt, hogy ebből megbukni. Uh -huh. Nekem mindig azt mondta, hogy ez is egy nyelv, meg kell ismerni, meg kell tanulni, úgyhogy uh, tanultuk, olvastam is ilyen irodalmikat, de vagy csak ilyen jellemző példák az, az hogy én a suliból, ha hazamentem, akkor nagy nehezen kicsempészett uh, magyar nyelvű tankönyvekből tanultam törét, egy másik törét, mint amit az iskolában tanítottak, vagy földrajzot, uh, vagy az, hogy igen, nem beszéltünk a magyar kapcsolatainkról, vagy hogyha például, uh, lemett. Ha hallgatott volna valaki, mondjuk István a király, különösen uh -huh. tiltott volt, és emiatt uh, az az elhúcolásját élte. Uh, vagy ilyen úgy találkozik az ember vele, hogy például, ugye, az tanár volt, és a ballagáskor, ugye, szokás teren a tanároknak. De hát, mivel gyülekezési tilalom van, ez az egyszerű tény, hogy odajöttek a hallgatók, vagy a diákok, és énekeltek egyet a tanáruknak, az igazából egy főbenjáró védtek, és akkor kezdhatták, hogy, hogy akár börtönbe kerülhetnek, vagy tiltólistevek komoly gondjaik lehetnek. Úgyhogy csak összegyűltek véletlenül a lépcsőházban, és én nagyon halkan, szinte beszédhangon énekeltek. De hogy ezeket megcsinálták az emberek, mert folyamatosan volt egy ilyen ellenállás, mindig kerested a határaidat, de, de nem úgy, hogy kiabáltál, vagy népi nemzeti szimbólumokat aggattál magadra, hanem egyszerűen amikor lehetett Kinyilvánítottuk egymás felé a tiszteletet. Önök utazhattak Magyarországra? Négy évente. Négy évente lehetett utazni, és mi ekkor tudtunk is. Úgyhogy 82-ben és 86-ban a Magyarországon. Egy hónapig lehetett kijönni, úgy, hogy cserébe vajankor 29 napig voltunk. Megyünk egy Budapest-be, bérletet uh -huh. a várost. Úgyhogy amikor bejelentették a szülei nagy titokban, ha hát ki fogunk költözni, akkor egyrészt én mondtam, hogy én nem megyek nyilván, mert hát itt vannak a barátaim. Igen. Uh, másrészt meg Magyarország az állandó vendégeskedés és szeretet és mosolygás országoként jelent meg a fejemben, utána ez nyilván álnyalódott, amikor már rosszabb ideig voltam ki. És azt olvastam, hogy, hogy amikor készültek, pont 1989-ben készültek Magyarországra, és már az összes cucukat bepokolták, ki volt ürítve a lakás, mert az volt a... Tehát, hogy a román hatóságok mindent megtettek annak érdekében, hogy megnehezítsék az önök hazaköltözését. Hát nem nem Igen, tehát ez nagyon furcsa, hogy most kinek haza, kinek nem. De hogy, hogy a Magyarországra való átte, áttelepülését, és hogy nagyon sok dolog ment kárba, vagy pocsékba, mert hogy, hogy leadták, és aztán ezeket meg sem is. Tették, ezeket a cuccokat. Igen, ezek, ezek, a, ezek ugye a legalitás, mert hát ugye ö, diktatúra volt, de hát ez, ez nem diktatúra volt, elvileg egy ö, legális dolog az, hogy de mi visszaköltözéssel jöttünk, mert ugye édesapány leszett, és mi hivatalosan nem az önhatáron hanem beadtuk egyébként 86-ban, négy évvel 90 előtt a, a hivatalosan a kiköltözési kérelmet, tehát négy évig lehet húzni a törvények szerint, uh -huh. úgyhogy négy évig is húzták. Abban a pillanatban, amikor beadtuk, abban a pillanatban másnak kirúgták édesapámat. Édesanyja elmaradt a helyről, úgyhogy a húron nem tett a krumplit, négy évig, annyi volt a munkája, annyi nap, meg annyi sem, és akkor az ember úgy vált. Nyilván semmilyen kommunikáció nincs, hanem vált, és eltelenek az évek, és akkor úgy ez a amúgy meg, igen, volt egy ilyen rész, hogy jó, amit mi kihozhatunk, az csak is kizárólag egy bagomba lehet ebben a vagonban a bútórainkat, és akkor ez is egy fél évig ott hmm. vasúti pályaudvaron, Én és akkor ott tették tönkre, és amúgy meg úgy kellett élni a bútó nélküli És gyerekként mit gondolt akkor, amikor hazajöttek a szülés és azt mondták, hogy jó, eddig volt egy munkánk, innentől kezdve ez nincsen? Uh, hát nem tudom, hogy én mennyire voltam jó gyerek. Olyan szempontból, hogy, hogy én amire emlékszem az az én saját műzőségem volt, hogy jaj, az én barátaim, meg uh -huh. nem itt van, meg, meg nagyon szeretem. Igazából én nagyon szerettem a tájat, mi rengeteget kirándultunk, nagyon sok könyvünk volt, ezeket mindig uh, ismerősök rokonok, hogy kétenközön jött el hozzánk, de én nagyon szerettem ott lenni, és az, hogy miért költözünk ki, azt én nem igazán értettem, mert azok a szavak, hogy hát jobb lett, neked meg jobb oktatási rendszer, meg szabadok lettünk, az úgy, úgy nyilván annyira nem fogott meg. Mi nagyon, nagyon erő, amúgy is erős családom, én, de nagyon tartok lettünk ettől. Tehát, hogy így, így uh, amúgy is ott uh, szegénység volt igazán, Igen. Az, főleg mai szerben nézve. Nem volt meleg víz? Nem volt. heten volt hát, Hetente sok szakolt, Amikor heti egy, egy, heti egy órára volt meleg víz, villany nagyon sokszor nem volt. Az általános volt, hogy az emberek már szóval nem olvastak, vagy tanultak este. Sokkal-sokkal szegényen világ volt. A kenyér az jegyre volt, vertál a sorba, 4-5-6-7 órán keresztül álltál sorba, és akkor mutattad a kis étkezési utalványodat, ahol mindenkinek, nem tudom, 25 nek a kenyér járt, akkor lecsiklentettek négyet, mert négyen vagyunk a családban, és akkor kiadtak egy silóni kenyeret, és akkor holnapig lehetett elleni, és megint sorba állni. Kátfalat kér, négy-öt napig álltak sorba az emberek. Teljesen más közösségek voltak emiatt, mert uh, így egymásnak vigyázták. Nyilván a sorára van, amikor az egyik ember fél napig sorba is vigyázott az előtte, tehát és így tovább. Ön, hogy arról, hogy arról, hogy, hogy mi történik Temesváron, illetve hogy, hogy forradalom kitört mondjuk Bukarestben is? Nagyon-nagyon kevés információk volt, pláne nekünk nagyon keveset mondtak, én aznap pont egyik barátommal sétálgattam, így szokásunkhoz hűen szekeredtünk, uh -huh. meg tudom más, hogy megfogalmazni, de sétálgatunk a bárosban. Igen. Édesanyám teljes párnyba volt, hazaértünk, és akkor mondta, hogy hát azt hisze, hogy engem elrabortak vagy, vagy már lelőztek, mert hogy közben kitölt a forradalom. És akkor az elején nem nagyon lehetett tudni semmit. Nyilván a, akkoriban így nem volt internet és más kommunikációs csatornák, hanem a súcsorgás ment, de hát az sem nagyon mented, mert egyrészt lehetett tudni, hogy kibesúgó, ki nem, de lehet, hogy nem tudod valakiről, tehát hogy kivel beszélj meg a dolgot. És egyrészt lehetett tudni, hogy valami történt, valami nagy, de az, hogy most ez mennyire igaz, és holnapra leverik, ezt, nem lehet tudni. Most azóta így nyilvánvaló, hogy igen, ez megvolt. Ott volt egy-két nap, amíg, amíg mindenki a fél, és uh, utána aztán voltak olyan események, amikor már az utcán is történtek. Tehát, hogy uh, kiholták a húsvétjuk, hogy melyik az utcára, és felgyújtották, vagy az, hogy megegyeztek a helyi lakmányával, hogy nem jönnek ki, és akkor az emberek hirtelen kiállomoztak az utcára, megjavították a tévéiket. És onnantól a tévén keresztül követtük mi is az információkat. Tehát azt láttuk egyébként nagyon sokszor, amit itt Magyarországon is láttak az emberek. Harcok voltak Gyárgyó Szent Miklóson? Hát, uh, amit én, amire én emlékszem, meg voltak azok inkább ilyen leszámolások, meg ilyen lincselészerűsek, de, de valódi harcokról nem tudok, de ezek a gyermeknek az emlékei tehát. És mit gondolt akkor, amikor látta a televízióban és a román televízióban? Nyilván meglehetősen sokszor sugározta Csaucescuék kivégzését. Hihetetlen volt, mert hát, amikor az ember azt érzi, hogy, hogy meg tud változni a világ, és azóta is én ugye kutatóként dolgozom, és elég sokat foglalkozom uh -huh. a jövő technológiájával, és nyilván valahol itt ültetődött el a mag, hogy, hogy meg tudja keresen változni a világ. Addig úgy értem, hogy ez a szokásos diktátor környezet volt, tehát minden osztályteremben, minden épületben, King volt Elment az ember a könyvesbordba, akkor ott volt a a 400 könyve, és meg a kettő olvasható könyv is. Mindenhol ez, ezek alap alapszimbólumok voltak. És akkor egyik napra a másikra ezek eltűntek. Tehát addig az volt, hogy a, hát nem kellett szentként nézni rá, de az ember látta, hogy ott van az a kép. És akkor látta rossz, hogy valaki leveszi, és vagy azt, hogy a könyveket felgyújtják, és én csak így néztem, hogy, hogy ez, ez mi? Majd akkor mi nem csináltuk eddig, vagy mi, mi, mi történik most? És ö, gyerekként ez mindenképpen egy ilyen nagyon felszabadító élmény volt egyébként, és akkor hatalmas felszabadultságban lepülre le az embereken egyébként ö, nagyon elmosódtak a dolgok, mármint hogy a, például a magyarok románok között kihelentétek, mert azért volt nekem ezzel gondom gyerekként is, de akkor mindenki csak ölelgette a másikat, azt mondta, most már minden jó lesz, barátságban szeretett, és hogy, hogy, hogy, hogy most végre szabadon élhetünk. És ez egy hatalmas érzés volt. És a szülei nem gondoltak arra, hiszen akkor még, amikor a forradalom kitört, akkor Romániában éltek, hogy akkor ott maradnának? Mert hogy győzött a forradalom? Mindenki győzködött, vagy sokan győzködtek, hogy hát most már maradhatunk, már, most hmm. már itt jó világ lesz. De hát egyrészt ezt már négy évvel ezelőtt eldöntötték. Másrészt ők úgy gondolták, hogy ha itt boldogság is lesz, akkor is az oktatási rendszer jobb Magyarországon, és ők igazából ez volt az egyik fő indok. És az volt, hogy jó, akkor lehet, hogy visszajövünk, annyira uh -huh. jó lesz. Kicsit még szkeptikusabbak voltunk, és sajnos ez bejött. Mármint a román jövővel kapcsolatban, vagy a Magyarország igen, jövővel? Igen, igen, tehát azzal, azzal voltunk kettikusak, hogy, hogy ez valóban ki fogta tartani uh -huh. ez, a, ez, a, ez az örömhullám. hullám. Nyilván, hogy, hogy akkor egy hatalmas öröm volt, és nyilván itt, itt, itt rengeteg félelmek kell uh, érezni. Tehát azt, amikor, amikor a mindennapokban benne vannak az, hogy miről nem beszélt, mindig ott vannak ilyen elfojtott dolgok, mindig ott van, a, amikor, nem tudom, kiutaztunk Magyarországra, és akkor is uh, itt Magyarországon is, tudom, szüleim körülnéztek, ha olyan mondatot mondtam például, hogy hát, na, ez, Gyergyóban nincsen, a pont nem mondják. Tehát, hogy ilyen félelmekkel teli környezetből hirtelen azban, hogy hogy ez eltűnik. És akkor ez egy hatalmas eufória, viszont, viszont mi nem, nem hittünk annak, hogy ez, ez örökre így lett, Tehát az emberek ott maradtak. Az látszott, hogy, hogy, hogy egyik pillanatra másikra nem lesz nagyon jó hely. Az volt a koncepció, hogy ha mégis tényleg az történik, hogy, hogy minden sokkal jobb lesz, akkor maximum visszajövünk. Értem. Hát nyilván azért ott is van, ott is zsarnokságban és nyilván Romániában is van. tartja a kapcsolatot a gyerekkori pajtásaival? Az elején nagyon tartottam válandóan hazautaztam, táj miatt is hónapot töltöttem egy hegyi házban egyedül, hogy hallgassam a fenyőket, de aztán ez elkopott. Utóbbi ötében elkezdtem újra visszajárni, egyébként megmutatom a barátaimnak, és egy ilyen kis felemás érzés, hogy felnőttként, meg nyilván azóta többet tudok a társadalomról, történelmről úgy megmutatni a barátaimnak, közben ezek a gyerekkori emlékeim, de, de ezek, már, ezek már inkább egy ilyen Erős nostalgikus turizmus és hatalmas szeretet, mm. de, de nem hazatérés. Nagyon szépen köszönöm a hogy rendelkezésünk rát és elmesélt emlékeit az 1989-es Romániáról, vagy a Romániai Viszont halás és boldog új évet kívánok! Boldog új évet, köszönöm a dipyel. Viszont halása. 24, 3, 24 3, ez volt a bevezetője az Annó Budapestnek, amely ma Annó Bukarest és Annó Erdély és Annó Temesvár és Annó Románia. Hallói napot kívánok! Köszönöm Álljának a türelmét, készcsókármás. Igen, Ön lenni. A múltkor kimaradtam, de én nagyon rövidet akartam mondani, és uh -huh. most is csak rövid, mert nem Budapesten voltam, és nem Bukarestben, hanem Bécsbe voltam azon a bizonyos napon. A családom ott nézte a televíziót egész nap, és rágták a körmüket, uh -huh. A család fiatalabb tagjai, az egyetemre járó unokaöcséim, azok meg elmentek a Bécsi Román Követség elé, ahol egyre gyűlt a tömeg, fiatalok, gyertyákkal, virággal, énekléssel, magyar-román fiatalok aztán letérdeltek és ott énekeltek a követség előtt. Jött egy japán turista csoport, kérdezték, hogy mit csináltok ti itt, mondták, hogy tüntetünk, mert, és elmondták a Csauseszku történetet, és egyre nőtt a tömeg, és a sógornőm meg olyan ideges volt, állat, akkor nem volt még mobiltelefon, soha nem hangászott a városba, hogy megvan-e még a két fia, és éhen se haltak el. És állítólag jött a hír a román követségről, hogy az akkori román követ akkor öngyilkos lett. Aki állítólag testvére. Igen, vagy, igen, igen, igen, volt igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, ez így van. Nem tudom, hogy igaz vagy igaz. Ez igaz, ez így van. Tehát azokat a ez cikkeket, igaz? amiket olvastam erről, az valóban így volt, és Romániában volt nagykövet, és valóban öngyilkos lett, és cseszkú testvére volt. Na, és akkor jött haza a két fiú, akik egész napot énekeltek, és. <coughs> örömködtek, és imádkoztak, és mit csináltak, uh -huh. és akkor hazajött végre a két gyerek, éhesen, fázva, fáradtan, és a nem akkor nyugodott meg, hogy meg vannak a gyerekei. Én meg másnap reggel indultam kocsival Bécsből haza Pestre, és végig az úton ilyen vörös keresztes autók, máltaiak, teherautók segélyszállítással különböző, Svájc, Franciaország, Ausztria, Németország csupa ilyen segélyautók jöttek, és türköltünk egymásnak, uh -huh. olyan, olyan Fiesta hangulat volt, hogy és arra sem emlékszem, hogy a határon hogy jöttem el, de az biztos, hogy nem kértek se útlevelet, semmit visszafelé, integettük, és mindenki olyan boldog volt. Hát én csak ezt akartam mondani végig az úton, hogy Bécsbe is mi volt, de talán, talán volt erről más hír is, hogy, hogy az utcán énekelték a himnuszt meg nem, nem tudom nem tudom miket, és, és ott, ott a... Én nem mentem, nem mentem ki az utcára, elég volt a gyerekek, amit meséltek, uh -huh. hogy mi volt. De ő mit gondolt hát akkor? értem Értem, de azt azért elmondaná, hogy mit gondolt a romániai eseményekről? Hát nem voltam én tudatlan nekem. Aradon éltek rokonai, ja, és a legszörnyűbb Ceausescu évekbe is, Időnként eljutottunk hozzájuk élelmiszerrel, ö, ö, amit lehetett vinni. Sőt, amikor volt az a találkozó, most már nem tudom, hogy Csaușescu Aradon, Igen. melyik magyar miniszterelnökkel találkozott, talán találkozott, nem. nem tudom, akkor mi véletlen ott voltunk az időt, nem tudom. 1988 december, volt november-december. Hogy 1988. decemberre volt szerintem, november vagy december. Akkor az egy évvel előbb igen, volt. Igen, igen, igen. Igen, Igen. na hát az egész Arad le volt zárva, nem lehetett közlekedni se gyalog, se autóval, sehogy. A falhoz állítottak minket a gyerekeimmel uh -huh. voltam, ilyen rendőrök meg kicsodák falhoz állítottak minket az Aradi főutcán és nem volt szabad elmozdulni onnan, uh -huh. és fordított fordal, forgalomba, a, ugye ott olyan két, két sávos, mint az Andrássi út, olyan a főút aradon, uh -huh. és a Ceausescu ellenkező irányból jött egy fekete dácsián, és az egyik fiam be akart nyúlni a zsebébe, kivenni a szemüvegét. a zsebéből, hogy a szemüveggel jobban uh -huh. meg tudja tekinteni a ceausescu És ahogy nyúlt a zsebébe, az egyik ilyen, mi, minek nevezik ezeket az őrvek? Titkos rendőr. Ez a, mit tudom én, rendőr uh -huh. volt, vagy mi, odaugrott hozzá, megmarkolta a csuklóját, és kihúzta a zsebéből. Mármint a kezé, igen, igen, igen értem. a szemüvege volt. értem. Tehát figyeltek rendesen. Nagyon figyeltek, és pont akkor ért oda a Ceausescu autója, amikor a film föl akarta tenni a szemüvegét, uh -huh. és azt a mozdulatot, hogy ahogy a szemüveget teszi, a Ceausescu integetésnek vélhette, mert pont ott ment el, és szépen visszaintegetett a fiacskámnak, aki a szemüvegét rakta föl. Értem. Hát ez egy évvel előbb igen, volt. Igen, igen, tehát igen. Mi tudtuk, hogy mi van Romániában. Uh -huh. Értem. Hát csak ezt akartam mondani, hogy ez nagyon feldobott minket akkor. Uh -huh. és, és hát Romániában tényleg na nagyon megjavult a helyzet. Val. Igen, igen, én is ezt hallottam. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket Ágnes. Viszontlátásra. Kész 24 06 24 SMS-ben 30, -30 és a Facebookon pedig az Annó Budapest, és a Klubrádió Facebookodán is hozzá lehet szólni a műsorhoz, akár történetekkel, akár képekkel. Hallói napot kívánok! Üdvözöllek, Néhány szó beszéltünk, úgyhogy maradunk a tegeződést. Persze, mindenkivel! Alap. Jó, igyekszem rövidre fogni, most végig hallgatom a hölgyet, úgyhogy Vettem a bátorságot, hogy akkor kicsit hosszabb is lesz. Tehát puzzle lesz, össze fog a vége. Oké. Okay. Egy kis életház. 1984-ben a téren a díszteremben átvettem az orvosi diplomámat. Uh -huh. 11 órakor mellettem az én párom, akivel akkor már összeházasodtunk. Igen. Ugyanúgy átvette a diplomáját. Beültünk az autóba, Éjjel egykor Frankfurtban voltunk. 1984-ről beszélünk, igen? 84-ről, igen, igen. Na most uh, itt, itt jön a románszál, hogy a, az én feleségem uh, egy úgynevezett ilyen, uh, hát ilyen Erdészász családnak a uh, tagja lesz, mert része, Aha. Akit, a, a Aki csecsemők korában uh, került Németországba. Igen. Az az időorszak volt, amikor a Csauszerszku e, e, kvázi kemény német márkája eladta ezeket a, a, a német e, hát ilyen papírokkal rendelkező pedigrének pedig hívják, ugye? Ez az igen, Eket igen. Bemutatni, és akkor egyből megkapták a német szállapolgárságot. Uh -huh. Na most a családot, leírom a családot. Na, a, a, ez a feleségem... Ez, Csecsem, egy, egy éves korában került Németországon. Ki, igen, Tehát ki ott ki megkerült. iskolába, uh -huh. középiskolába, mindenféle. Aztán büntetésből visszakerült Magyarországra? Aztán büntetésből visszakerült? Itt lehetett, ez a fizetős ö, egyetemi képzés volt, uh -huh. mert ott valahogy nem tudott bekerülni az egyetemre, itt, itt, itt, itt meg fizet, fizetős Igen. Képzésbe, ö, mert, és Kavalkádot leél neked. tehát ő alapvetően németül beszélt, itt egy kicsit megtanult magyarul, hát akár tőlem is, Igen. meg meg úgy a környezet miatt is, én meg fordítva tőle, meg az ő környezetéből németül. tehát kín vagyunk ott? Frankfurtban. A család az úgy áll össze, hogy az anyuka, az anyuk aradi az anyagkönyv kivonat. Anyuka magyar. Öt, ő magyarul beszélt, németül nagyon keveset, alig, viszont románul, meg ugyanúgy, mint magyarul. Apuka az úgynevezett 1 aki ugyanúgy rohadtul nem nagyon tudott németül, tehát is gagyogott de ő, ő már megtanult, mert ott dolgozott, de ő is magyarul beszélt rendesen, meg, meg románul is. most uh -huh. Úgy nézett ki a családi összejövetel egy ilyen vasárnapi ebéd, hogy szültek a rokonok, ismerősök, barátok, stb. Hogy ott össze-visszament a veszégetés. tehát hol, hol, hol magyarul, hol románul, hol... Németül. N a, a, a német volt a legkevesebb, uh -huh. mert azt, azt beszélték a, legke, a legrosszabbul. Azt, azt, azt csak a gyerek beszélt, rendesen. Meg én. <síthat> mert én is megtanultam rendesen. De az, az egész felnőtt família, az, az, az. Tehát tényleg. Mit tudom én? Most épp láttam ezt a bazi nagy görög-agricímű filmet, ahol összehízta a na szóval, Ez rá, minden. Ez volt nagyjából önöknél is. Ez volt nagyjából önöknél is. Igen, és akkor mentél a, a. Mindenki. mindenki a, ami eszébe jutott, hogy hol románul, hol magyarul mondom, németül a legkevésbé. Na, és akkor most jussunk el 89-ig? Igen. 89-ben, hát ugyanúgy, hogy Frankfurtban vagyunk, és nézzük az esti híradót, ugye a családi, barátok, ismerősök, rokonok, nézzük az esti hatórás híradót. És akkor, nem tudom, bemutatták, hogy ott a kivégző falnál a Csauseszkó meg a felesége, a, a, a PM bundában, meg nem tudom, tehát ez már eleve egy ilyen, ilyen szürreális dolog volt, hogy, hogy néz bundában, meg, meg nem tudom, meg, meg, meg nem tudom, ilyen. igen, igen, igen, igen, igen, ilyen, igen. Látom. Igen, igen, igen, igen, igen, és akkor ott, ott ott, egy ilyen falnál előjük őket. Na most a, ez, ez úgy, azt történik, hogy a, ott a vacsorak közben, úgy, úgy, néz, úgy félre néz néz, néz, néztük, néz, mindenki, néztük, néztük, néztük, néztük, néztük, igen, néztük, Félenéztek, és akkor örögtek, hogy hát ez kamu, é, hát, ilyen nincs, ne ügyeskedjetek már, hát ez, ez, ez tudik kamu. Tehát ezek dublőrök, vagy nem tudom, mint, igen, ez, ez volt a ez vélemény. Uh -huh. Ezek valami odállított dublőrök. Akkor eltelik 6 óra az hírekbe, Megint bemutatják a felvét, és megint bemondják, hogy igen, igen, és. Hogy né a né né Néhány ilyen kép a, a lövöldözésekről a, az, az, az utcákon. Uh -huh. Tehát akkor már volt, volt kép a, a, a, az utcai harcokról, vagy nem tudom, igen. Tehát ma hol Igen. És aztán komolyan, akkor, akkor, akkor viszont mindenki dobta a kanalat, és el elkezdett újjonganni, és akkor, akkor durantották a persgőket. Akkor elhitték. Uh -huh. De az első pillanatban semmit el, hogy ilyen van. Hát nyilván, és aztán ugye ez december 25-én történt, akkor végezték ki őket, a Csaușescu házaspárt, és nyilván addigra már minden televízió kint volt, hiszen lehet tudni, hogy, hogy Urbán Tamás is, mint a német magazinok megbízásából utazott ki Romániába, és, és hát nyilván ott volt a fekete doboz is, ott volt a panoráma, akik nyilván el, mondjuk adott esetben el is tudták adni, német televízióknak a, a forgatott anyagaikat. Tehát onnan is lehetett szerezni. De ne, nekem csak az a két marad nem, bennem, uh -huh. a, ebből a felvételekből, ahogy a falnál ezek a, ilyet, ez a két ember a prém bundába, tehát ez a teljesen szürreális, meg, meg, meg, meg, meg, meg nem odavaró dolog. Hát az embereket kivégezni, nem Nesbondában, meg, meg, meg szóval értettem, hogy... Hogyne? Érte. És, és ilyen, ilyen riaszbáboknak tűntek. Tehát, tényleg az első pillanatban mindenki azt mondta, hogy hát ezek valami nem tudom, hogy ilyen riaszbábok vagy... Igen, De, majdnem biztos, hogy én sem hittem el első körben azt, hogy, hogy őket végezték ki. Tehát annak ellenére, hogy, hogy láttam a tévében, azt gondoltam, hogy, hogy lehet, hogy azok hogy nem is ők voltak. De aztán kiderül, és a német Miklós interjúban az is szerepel, amit már idéztem, is a magyar hangban készítette vele, hogy, hogy segítették a, a, a titkos szolgálatot, a magyar titkos szolgálat segített a, a román titkos szolgálatnak, hogy elfogják Csaușescu-t. Ebből elgondolkoztam most hirtelen, amit, uh -huh. amit mondasz, hogy az, az, az hogy van, hogy ö, azt mondom, ugye az, az, az interjúban, hogy a, a hadsereg parancsokot. Igen, ér, értesítette. Na de hát egy, azért egy országban a, a hadsereg az, azért fölül áll a nem, tehát erőben. Igen, és az derült ki tehát a Német Miklós interjúból, hogy egy évvel korábban már látta és találkozott Stankuleszkó egyébként, ha jól értem a, a Német Miklósra készített interjút, akkor beszélt magyarul. És, és volt kapcsolat köztük, és nyilván miután nagyon sok, tehát volt Magyarországon is egy igény, és Német Miklóst is megkeresték az akkori MDF-esek egy része, hogy, hogy hát be kéne avatkozni, tehát vagy hadsereg, vagy e, kommandósok, vagy valaki menjenek oda és, és segítsenek, és azt mondja Német Miklós, hogy egyébként éppen a tanácsadóját, az egyik tanácsadóját küldte oda, hogy egy kicsit... E, e, meggyőzze a, az MDF radikálisait arról, hogy, hogy nem ez a megoldás. De mindenkinek ajánlom a magyar hangot egyébként is. É, oké. Na, csak akkor még egyszer utoljára mm. visszatérve, hogy a, a, erre a hadsereg és titkoszolgált viszon tehát a, azt jelenti, nem tudom elképzelni, hogy a, a, a, a, a, a titkoszolgáltnak bármilyen sok eszköze van arra, hogy bármit csináljon, de hát fegyveres ereje a, a, a, a, a, a nemzeti hadsereggel szemben nulla. Hát, nem pontosan látom én át e, azt, hogy, hogy hogyan működött a titkos szolgálat, és hogyan is miképp vett részt a, a forradalomban, a forradalom e, győzelmében, és hogy a hadsereg mit csinált, tehát ez nem okoskodnék ha már a lehetőségem. Igen, de, szóval az olyan, hogy egy, egy, egy, egy, egy, egy tankar, meg egy ilyen páncélos, nem tudom, ilyen lö löveges szemben azért a, a... a... a pisztolyozna az, az nem eszköz. Jó, én is ezt mondtam, tehát amikor e, e, ugye egy évvel korábban készült el a, a Bocsónak a, a Titánia Titánia című filmi a dublőrök éjszakája, és igen, én, is, én is azt gondoltam, hogy hogy Ceausescu meg fogja úszni, tehát hogy, hogy valóban annyi dublőre van és olyan hatalma, hogy, hogy meg tud pattani Romániából. Én nem hittem, hogy, hogy az lesz a sorsa, ami történt velem. Jó, már Bocsánat, még egy... Jó, jó, jó. Csak egy fél hát, azért, ahol neked, az, az, az meg el tudott menekülni. vagy Csillébe? Azt hiszem, igen. Igen, igen. Jó, szerintem annyira, hogy úgy mondjam, nyerekben érezte magát Ceausescu. És annyira biztos volt abban, hogy, hogy ez nem történhet meg, és az egész egy rossz áll, és nyilván fel fog ébredni majd. Megrázzák a vállát, hogy, hogy elnök úr, elnök elvtárs, itt a reggeli, tehát, hogy ő nem hitte ezt el, de mondom, ez mind-mind csak feltevés Ebben ebbe, ebbe teljesen igazad van, de ez, ez most, jó, most el, el, előjön belőle az orvosi, nem, tehát ő, a, ami látik a... <gül> nem, hogy egy szilológust küldjél rám. A... Nem, nem, nem, nem. nem, nem tehát tehát, de mégis, tehát annyira látszik ezeken a feltételeken, hogy, hogy a, mondjuk a, a nő, a feleség az, az, az azért magánál van, tehát ő, ő nagyjából tudja, de ő nagyon, nagyon magabiztos. Tehát még, a, még a tárgyaláson ugye azok, azok is vannak felvételek. Igen. Ott is mondja hogy a magáét, hogy, hogy, hogy ez nem így van, meg nem úgy van. Hogyne, meg, meg persze, meg, hogy és hogy majd, majd a, a nemzetközi törvényszék fog ítélkezni, és akkor az mennyire rendes lesz, és nem ilyen... Uh, igen, úgy, tehát ő, ő, ő nagyon magabiztos. A kutyaütők kezében a van a, a bíróság. Igen, de a, a, a maga, a Csauzescu, az, az teljesen nincsen már magánál. Ja. Ő, az az, az Na jó, nem, ugorjunk! Nem, nem, nem beszámítható Köszönöm szépen, hogy hívtál! Jó, köszönöm, én is. Viszont halás a Servus! Viszont haló! Boldog új évet! 240693, 240793, 3, Azt írja a kedves hallgató, hogy tizenéves voltam a romániai forradalom idején. Sok konkrétumot nem tudtam, hogy mi történt Romániában, de azt gondoltam, reméltem, hogy a forradalom következményeként biztosan jobb lesz majd a romániában élők érte. Ez nekem tűnt, de hallója napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Én vagyok? Igen, ön. Uh, Bod vagyok. Hűz De... um, van Hát igazából, és, és a uh, annak, annak okán talán, hogy meglehetősen uh, uh, nagy részét az életemnek a sajtóban töltöttem, szóval mondjuk egy könnyű 25 évet, uh -huh. és uh, éppenséggel 89 volt, amikor az egészbe belekeveredtem, uh, az életlenek furcsa a uh, okán. Most tök mindegy, mert nem megyek bele. Jó. De a lényeg az, hogy ö, ö, nagyjából három hónapja voltam ö, úgynevezett újságíró, vagy hát egész pontosan még talán gyakornok. Ez nem lehet, hogy nem munkatársfotlanul, most ez is tök mindegy, és ö, akkor jött Rága, hogyha emlékszünk, ugye azon a tavaszon. Ez 89. Na és akkor, akkor felhívtam a, a fotós kollégámat, akivel aztán 24 évet együtt szolgáltunk ebben a tárgykörben, és felhívtam valami főkéből, a rádióban hallottam, hogy mi van, és akkor mondtam neki, hogy nem mondom, hallottad a drágai dolgokat? Ja. Nem, mondom, én nem tudom, hogy ez hogy van, de igazából azt gondolom, hogyha továbbra is azzal szeretnénk dicsekedni a helyi kocsmában, hogy mi újságírók vagyunk, uh -huh. akkor valami olyasmit érzek, hogy <höhem> el kell hogy... Szerintem is, és akkor néhány azt, hogy tíz percen belül beültünk egy kocsibba, földön Rángába, és uh, ott nagyjából egy hetet. Uh -huh. uh, uh, láttam a Havel uh, uh, beszédét ott a balkonon, ott voltunk könnyű 300 ezre vagy 250-re, mit tudom én néhányan az a, a bent uh, És kb. 5 re álltam a havel től szóval elég érdekes volt, uh, rongáltunk az egyetem is megkalcsokat, stb. So és ez ugye még DC, szóval Before Computers volt, hát még ugye nem volt különösebben e-mailnek hasonlók, úgyhogy emlékszem, hogy egy kis a táska, írógépen, egy ilyen szetét ütöttem be a kéziratpapírra a riportunkat, amit aztán politikba küldtünk haza. Uh -huh. Aztán látunk nem Ezzel-ba. a az utolsó párt főtitkára a helyi nagykutyára én jártam az utolsó interjút, már nem az én utolsó interjúmat, hanem az övét. Mm -hmm. Másnap már nem volt nagyon hivatalban. Utána felmentünk Berlinbe, kicsit kalapáltam a falat, stb. stb. Na mindegy, és a lényeg az, hogy ugye ugyanezen a télen uh, jött a hír, hogy, hogy, hogy hát akkor Románia. Igen. És aznap délután mi bevágtuk magunkat az autóba, uh, valamelyik ilyen között után volt valahogy, szintén a, a kollégámmal Lázár um, Zsolt, Lázár hívják egyébként, és Lázár Zsoltnak mm hívják -hmm hogy csak így és nem mentünk a határa azzal, hogy megpróbálunk a úgy és a határon kiszott nagy sor volt. Még arra emlékszem, hogy ott volt a, előttünk talán három kocsival a rajtlászló, és egy társaság, erről még egy fotónk is volt egyébként, ami aztán megjelent abban abba a riportban, amit ekkor készítettünk. És lényeg az, hogy ott elmondták, hogy nem lehet átvenni. és aztán el körülbelül, Hát legalább egy jó három vagy négy órát. Szóval már ilyen nyabában ilyen este szálléka lett. És mondták uh, a, a különböző határőrök, Mindenki nagyon barátságos volt. 77-től jártam egyébként át Romániába, Erdélybe. Uh, még a szüleimmel kezdtem annól. És aztán utána is mentünk elég sokat, vittünk cuccokat uh, kintieknek, stb. a s szóval próbáltunk uh, ezt a szállt sem tésztül, amit lehetett. És uh, ez volt az első idő pont amikor, amikor a román határőrök is elég barátságosak voltak, olyan meglepő módot. És mondták, hogy nem lehet átmenni. Átunk, átunk. Én ugye nem vagyok egy hős típus, de aztán amit itt ott aztán a, a további pályafutásom során. Nem vagyok egy ilyen nagyon hős típus, szóval eléggé vagyok, amúgy nem. Normális. A, a kollégám viszont, a Zsolt ő, ő egy ilyen igazi, igazi, igazi brutális e, e, sajtóhírénak volt, ilyen értelemben. Tehát ő mindig, mindig, mindig akart menni a leglehetetlen helyekre is. És e, lényeg az, hogy egyszer hogy csak mondták, hogy na, akinek van okona a túloldalon, az, az, az, az, az valahogy átszolat nyokhat. És az Zsolti mielőtt én bármit tudtam volna szólni, bemondta, hogy, hogy igen, a a a, a, a testét. Na jó, akkor tessenek menni. És akkor erre átszettünk is engedve. Egy százos voltunk egyébként, az volt akkor a szolgálati autón. És e, és miért ott kötőm elni tudtam volna, lényegében lényegébe ott voltunk, hogy indulunk. És uh, előtte már ott voltak különböző hát hol pletyák, hol nem plegykák, nem tudom mennyi volt, mennyi, mennyi nem igaz, akkor volt az, hogyha vissza tudtam emlékezni, hogy azt hiszem, egy taxist meglőttek valahol. Nem, nem egy taxist, egy, egy, egy magyar áldozat a hatormányi forgalomnak, egy hudmezővásári e, sofőrt, azt hiszem, hogy Tótnak hívták, vagy Tóth Andrásnak, e, és nagyon szégyelem, ha. Most nem pontosan emlékszem a, a nevére, de az biztos, hogy most a román e, televízió készítette egy interjútról, egy, egy riportfilmet róla, amit ma mutat be ma vasárnap a, a román uh -huh. kettes televízió. Tehát valóban volt akit az Aradi e, Hídnáltal ért e, lövés. Na igen, így van. Most, ez, ez és hogy ráadásul véletlenül, tehát, hogy nem neki kellett volna utaznia, hanem, igen, igen, igen, hanem a sofőr igen. otthon felejtette az útlevelét, és végül is ő ugrott be, ez az ember, aki aztán ja. áldozatul lett ennek a merényletnek. Ja. Na, na, na, előjött meg a hír, mondom, lehet, hogy háromszülőn uh -huh. keresztül már a taxis volt ott a mi bázisunkon, tök mindegy. de a lényeg az, hogy akkor már jött a hír, hogy valakit. Utána jött a hír arról, hogy a FECU, ugye a, a, a titkos rendőrség, vagy a titkos szolgálat, hogy akármi helikopterekről lövi az utat. Ilyen déleszemszerű. Valahogy ott karabélyoznak egy kicsit. Úgyhogy piszott volt voltam nyúl a hurokba, tehát én, én úgy éreztem magam, hogy, hogy hagyjuk. És ennek ellenére elindultunk a nagy, a nagy fénypompás román éjszakába előre. És a, a rajkék is elmentek, azt is tudom, ők, ők, ők talán még előttünk úgy képocsival, uh -huh. szóval nagyjából még úgy tartottuk is valamennyire a tempót. És a lényeg az, hogy, hogy elindultunk, és hallgattuk a rádiót. És akkor volt az, azt hiszem, ez a múltkori adásodban elhangzott, ugye az orosz Józsefnek. Igen. Igen. Na, és, és, akkor, és akkor ment le a, a kosuton ez, ez, ez, ez az élet Ez között, a riportja, igen, igen, igen. Ami igen. addig még nem volt, igen. Nem volt gyakorlatilag például ilyenre. Na most ott, amit én, amit én éreztem, azt, azt nem nagyon akarnám. Teh, teh, tehát valami olyan volt, hogy tudod, gyerekkoromban volt ilyen, amikor valamilyen piszok, izgalmas filmet néztem, nem sírtam, hanem, hanem, hanem az orromban elindult ez a bizsergés, így az ornyergembe, és elkezdtek folyni a gyerekkorban még ez volt a menet, és akkor voltam ugyanígy, hogy így mentünk, és hallgattam azt, a, azt az iszonyatot, tehát azt, hogy ugye ő kikuszott az erkére, mert ugye ott az volt a sztori, hogy volt egy szobai telefon abban a szállodában, ami az főtérem, és azon a vonalas telefonon keresztül ő valahogy fel tudta hívni a, a rádiót. Igen és gyakorlatilag így volt meg a kapcsolat, és ő azt a telefonkagyzót szorongatva, meg amennyit az inóra engedett, meg mit tudom, mi, ott kiment a balkonra, vagy hát ki, ki, ki, ki kúszott a balkonra gyakorlatilag, és akkor hát ugye beszűröttek a zajok. És akkor emlékszem, hogy, emlékszem, hogy mondta az orosz, hogy, hogy, hogy és, akkor, és akkor itt egy ilyen hihetetlen feszültsége volt az egésznek, tehát nem tudom, hogy hol lehetne ezt az egészet újra meghallgatni, de biztosul meghallgatnám, de emlékszem, hogy olyan felszól volt benne, hogy az valami töddeletes, tehát hogy így összeszorult az egész teljes film. És akkor mondta, hogy. És akkor most megpróbálok ki menni, igen, igen, igen, most nézem, hogy. És akkor egyszer csak rendről. Úristen, hű, ez még az is majdnem sírt. Teljesen kiért szót, de most az, hogy én mennyire kiért szót, azt nem tudom, hogy arra felé tartottunk. És, és, és ezt hallgattuk. És mondom, mondom, mondom egyrészt magamba meg másrészt utána az óceán, mondom, hogy én, én az biztos, hogy so sok helyen akarok lenni életemben. De mondom, 26 éves vagyok, én biztos, hogy egy akármilyen erő riportért sem fogok egy ilyen, ilyen sportűzbe odaállni, meg nem tudom, mit csináltak, mondom, ezt most felejzze. De mondom, ha te akarsz lenni arra, hogy az a szándék, akkor nyugodtan menj be egyedül, vagy nem fogok engem hagyni ki ebből az egész uh -huh. meg, És a lényeg az, hogy elértünk határába és parad határában volt egy rendőr kordon. És akkor ott ö, jött, vagyis meg, megállítottak minket is, akkor kiszálltuk, és ott adtuk, hogy sajtó, meg ezért meg nem tudom mi, és akkor mondták a, a román rendőrök, hogy ez most. Nyugodtan felejtsük el ezt az egészet. Tehát itt, itt mi nem fogunk keresztül venni, Ami történik, ha hogy van, nem tudom, mm -hmm. amit én nagyon készségesen elfogadtam. Ez hozzá kellett Tehát én nekem egy szó ellenvetésem nem volt. Zsoltin még ott és sok még elmondta megint az anyukám testvérének, az óta az. Igen, hogy tehát, tehát, hogy, hogy oda kell, kell mennie most azonnal? Igen, hogy neki, neki mindenképpen. De, de, de végül is nem. Uh, Áltunk becsületből egy órát, hogy talán valami ilyesmit. Mm -hmm. És, és, és, uh, és akkor szépen, szépen megfordultunk, és hazakul loptunk. Uh, tartozik, hogy körülbelül, azt hiszem, három vagy négy nappal később visszamentünk, és akkor Nagyváradon, uh, Nagyváradon voltunk, nagyjából utána egy, azt hiszem, három vagy négy napot, hogy így. Tehát akkor, akkor ott az, út, az, az, az after party, tehát a, a, az ótai az történesekről, akkor már csináltunk egy komoly anyagot viszonylag, amennyire ez komolynak mondható, és, és, és, akkor, és akkor hát ennyi jelentez jelent ez, ez már? A, a Ez, Hát kérlek az életem nagy részét egy, egy kis magyar narancsos kitérőtől eltekintve azt a írnak kötelékében szolgáltam le. Ez ugye nagyon sokáig arról volt híres a lapunk, hogy mi voltunk Magyarország egyetlen városi periódikája ilyen értelemben, ilyen értelemben, városi napilap. Értem, értem, értem. Az, az, az mi voltunk. Uh -huh. És egy, egy, akkoriban egy, egy kiváló főszerkesztőnk volt, aki úgy gondolta, hogy nem csak a, a, a helyi események, ami dolgunk, hanem hogyha mi azt gondoljuk, hogy újságot csinálunk, akkor ebbe igenis beleférhetnek ilyen dolgok. Tehát azért tudtunk kimenni Krágába, azért tudtunk kimenni Berlinbe, és, és hát azért tudtunk elindulni Romániába is. Egyébként egy évvel korábban, nagyjából egy évvel korábban szintén voltunk kint, tehát még 8, még, még a változás előtt, Igen akkor Törcsvára mentünk le ez Ékesóvánszága, a Bran mellett van és ott voltunk egy ötnapos kintléten amikor is azzal az ürügyel mentünk, hogy gyakorlatilag az ott aztán a sorozatunknak a nyomában, mert ugye Törcsvára az a hely, ahol az állítólagos drákula drakula van, tehát ugye Bláttepesnek a kastélya és már ez ott az egészet az apropója, de hát ugye ezen belül aztán az, hogy felvetünk. Két kétszer kúsznakig ott ültek mögöttünk, és aztán uh, valahol 20 kilométerre később rájöttünk, hogy kiket viszik, és, uh, igazából egy kicsit megfagyott a levegő, tehát Én addig nagyon kész készségesen beszélgettem velük, hogy megkérdezgettek, és az óta a térdemet az első ülésen, hogy ízve, uh, uh, izé. és hát a végén kiderült, hogy miről szól a dal. Szóval azért voltak benne jelentekesebb uh -huh. részek. Mert hát ugye akkor még azért javában a tömöre lehetett látni, tehát azért ott, ott azért ott azért nagyon tömör volt a valóság. Igen. Abban, a, abban a közegben mindenféle értelemben, tehát ott, ott, azért, ott azért nem, nem apróságokkal gurigáztak az emberek, tehát ott nem, ott nem az volt a tét, hogy, hanem, hanem ott, ott komoly tét volt, tehát ott, ott az életeddel jártott. Ott, ott elvitték az, az embert, igen, igen, igen. Értem. Hát, Köszönöm nem, szépen, nem, hogy elmesélted ezt. Oké. Okay. Viszont a a okay. Viszont hallás a 24-0693 24, 24 0793, ez itt a klubrádióban benne az annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Panxat Miklóssal, ma 30 évvel ezelőtti romániai forradalommal foglalkozunk, gyakorlatilag meghosszabbítottuk a forradalmat, mert hogy múlt héten már néhány történet előkerült, és hát a mai műsor is kapcsolódik 1989. december 18, 19, 24-25 26-27. egy hallgató van a vonalban. Hallói napot kívánok! Várnok, én a Dénes Vera vagyok. Szia, hello! Kimaradtam a múltkor, és most kaptam egy kedves visszahívást, és gyorsan próbáltam előkaparni az emlékezetemből, uh -huh. hogy mit is akartam. Rövid leszek nagyon. Amikor kiderült, hogy mi a téma, akkor azt játszottam el magamból, hogy mi az a két dolog, ami leggyorsabban az eszembe jut a romániai forradalomról, és az első az egy elromlott mosógép tető volt, egy dobtető, és ez úgy történt, hogy az egész család a tévé előtt ült a nagyszobában, én pedig ugrabugráltam a fürdőszoba és a tévéképernyő között, és a forradalmi herületemben rosszul zártam le a dobtetőt, uh -huh. és az összes ruha beleportult a mosógépbe, készvége vége elromtottam a mosógépet. Nagyon nehéz volt szerelőt találni, de ez akkora ma pillanatban nem érdekelt, és arra gondoltam, hogy ugye már a 80-as évek elejétől kezdve sok esetben tapasztaltuk, hogy a világtörténelem az betüremkedik a magánszérában magánszérában mm -hmm. Itt vagyok, igen. És... Az első ilyen pillanat az az volt, amikor a helyző stadionnak a összeomlását és rettenetét néztük végig. Talán 1985 volt. Az emblematikus volt. A Mikertornyoknak a meghalása. De hát a romániai forradalom mindenképpen ide tartozik, mert hogy az ember torokszorongva figyelte, hogy most mi történik Temesvárod, egyen, egyenes adásban hallgattuk az orosz József közvetített a romániai forradalmat, azt vagy nem onnan, tehát hogy nagyon torokszorító és nagyon felemelő napok voltak. Nekem a 24 -e, vagy 25-e volt a kivégzés. Igen, 25. 25-e? Fönötödike. Én akkoriban voltam egy-két éves gyakorlattal büntetőbíró. És amikor én ezt végignéztem, akkor bizony nem voltam felhőtlenül boldog, sőt. Igen. Tehát én azt láttam, hogy ott van ez a megvetendő, rettenetes diktátor a poszorka kinézetű feleségével, és örültünk neki minnyáján, hogy most ennek vége szakad de azt hiszem, hogy annak örültünk volna leginkább, hogyha ez egy törvényes jogállami tárgyalás lett volna. Eljött én azt láttam, hogy itt van egy öregember a perzsaprém kucsmájában zavartan, rettenetes állapotban, egy nem tárgyaláson, mert ezt mindennek lehetett neve, csak nem tárgyalásnak, és akkor azon morfondíroztam akkor is, meg azóta is, hogy hogyha az a tét, hogy, hogy a forradalom az hogyan tud befejeződni, úgyhogy bizonytalanok az emberek, hogy mi lesz a ceausescu vagy pedig ragaszkodjuk a törvényes keretekhez, akkor mi a fontosabb. Természetesen én azt vallottam, meg vallom ma is, hogy meg lehetett ezt volna oldani normális jogállami keretek között is. Szóval nekem nagyon-nagyon mm. nagyon volt és, és rossz emlék a tárgyalás és a kivégzés képei, amikor erre gondoltam. Köszönöm szépen hogy ezt elmesélted, Edvara. Köszönöm szépen. Viszontalás a boldog új évet. Köszönöm. Hello.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 és hogy így is volt bizottság hát a ti hát szerintem a magas kultúros és meg tudja oldani egyszerűen. Ezek a, a szervezetnek kultúrossai van, van, van vannak úgyhogy hát ezzel a kapcsolatot felékelve kell venni veli. Jó napot kívánok, kedves hallgatók, illetve jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak. Három óra múlt tíz perccel ez az Annó Budapest, az önök látatos narrátorával, Pancsnöded Miklós a kemény Dániel pedig fényesíti a gombokat, kismárja a telefonoknál, várja az önök hívásait, a szerkesztő Árva Brigitta, és nagyon szépen köszönöm Huannak és Kardos Józsnak is a segítséget. Ma folytatjuk a múlt vasárnap elkezdett témát, a romániai forradalom. A mai topikja az Anno Budapestnek, Annó Temesvár, Anno Arad, Anno Bukarest és Annó Románia. Ezek az alcíméje a műsornak: 2406953, illetve 2407953 a telefonszámunk, és 083030953-as 30 számon, illetve a Facebookon is elérnek bennünket a hallgatók. haló jó napot kívánok! Halló. Jó napot! András vagyok. Hello, András! a és a szerkesztőt is időzőlek. Nekem van egy személyes történetem, ami talán egy kicsit visszaadja azoknak a napoknak a hangulatát, amit átéltünk Kolozsláron. Uh -huh. Én kerekesszékes vagyok, akkor Kolozsláron éltem, és Hát 24. -e, eh, szentestéjén elmentem elektromos kenekessékembe, amiből mindössze csak nekem volt egy korosváron. Mm -hmm. Az egy külön téma lenne, hogy én ehhez hogy jutottam hozzá. Eh, de most nem erről beszélünk. Igen. Eh, Elindultam a templomba, és hallottam útközben a fegyver ropogásukat. Iszont, iszontató volt, futkosott az ember hátán a hideg. Megérkeztem a református templomba, és hát olyan hangulat volt, hogy akkor a gyülekezett férfiai Örtáltak a templom ajtóban, kívül és belül, hogy nehogy illetéktelenek beüljenek Isten tisztelet közbe a templomba. Tehát védték a gyülekezetet, illetve hát a, a, a, a misét? Igen, így van. És hát rövidebb volt akkor az Isten tisztelet, mint máshol, hogy mindenki időben hazaérhessen, és én is elindultam hazafelé, akkor már sok ropogtak a fegyverek a lakon egyet felül, ahol én laktam, körülbelül két és fél kilométer a templomtól, templom és útközben el kellett mennem a kolozsvári tűzoltóság előtt, ahol két kis katona őrködött a kapuban, megállították, és megállítottak engem, és azt mondták, hogy ők szívesen haza kísérnének, azért, hogy nehogy valami bajom mehessen, és kedvej el a hallgatók, illetve kérzeljük el minnyáján, hogy ez a két ismeretlen, Román ajkú kiskatona katona mellém és jöttek mellettem, úgyhogy akkor életemben először, és remélem, hogy utoljára, eh, fegyveres kísérletet kaptam, önkéntes fegyveres kísérletet. Ők hazakísértek, megkínáltak, Megkínáltuk őket otthon édesanyja, megkínáltuk őket süteménnyel, megkínáltuk őket egy pohár borral, leültek egy pár percet, majd szívélyesen köszöntöttük őket, megköszöntem a segítségüket, és elmentek. Útközben, amikor mentetek hazafelé. Közben, miközben Csak azért ment... mondtam el, hogy azokban a napokban nem volt, vagy legalábbis mi nem, éreztük. nem éreztünk semmilyen ellentétet, akár nemzeti, akár más jellegű ellentétet, egy olyan felszabadult, tehát a nyomás ellenére mert, hiszen mondom, ropogtak a fegyverek, de mégis egy olyan felszabadult, Érzésület úrra az embereken, amit soha azelőtt nem éreztünk. Amikor hazakísértek a katonák, vagy önt a katonák, hazakísérték önt a katonák, Úrtam. akkor beszélgettetek út közben? Igen, igen. Megkérdeztem őket, hogy uh, van-e halálos áldozata, hiszen akkor még nem olyan. Akkor még nem győzött nem, a forradalom 21-én? Igen. Írek, még 24-én. Igen. És mondták, hogy már van, uh -huh. sok halálos áldozat van. És uh, ma is emlékszem, az egyik kis katona megfogta a kezem, mikor elmentek tőlünk, és azt mondta, hogy vigyázzak nagyobb magamra, hogy hogy közlekedek, inkább azt tanácsolja nekem, hogy nem menjek ki a házból. És a másnap azért láttad a televízióban, illetve hát 24-ét követő napon nyilván láttad a Csauceszkó házaspár. minden mindent láttunk, mindent láttunk, tehát mi átéltük ennek a Csauceszkó rezimnek az összes Ö, sötét árnyoldalát. Talán egy mondatot erről is szólok. Jó. Hát ö, voltak Magyarországi barátaink, akik egy alkalommal meglátogattak Kulózsváron, akkor még jabában a Csaucescu rendszer, és ott hagytak Nálunk két kiló rizset, és talán egy fél kiló citromot, amit Magyarországról hoztak, <gül> és ezért a két kiló rizsért és a fél kiló citromért édesanyámat bekísérdik a rendőrségre, mert valaki besokható minket, hiszen magyar rendszámmal számségjelzőt autó átmegy a házunk, ö, és bekísértik édesanyámat, és nyilatkozatot kellett adjon, szegény van, alig tudott Románul néhány szót, nyilatkozatot sikartak ki belőle, hogy írja le, hogy mit kaptunk. És gondolom azt is le kell írni, hogy kitől kapták. Kemény. Hát, és az én kerekesszékemet, ami teljesen egyedi német kiváló gyártmányi kerekesszék volt, nagyon nehéz körülmények között kaptam meg. Elég most, ha csak annyit mondok, hogy az én kerekesszékem <gül> diplomáciai tárgyalások tárgyát <gül> Képezték a román és a német nagykövet között. Értem. És ez -e, sikerrel járta a német fél. Igen. Köszönöm szépen, Igen. hogy elmesélted ezt. Most a széket, nagyon örömmel. Uh -huh. És olyan érzés volt, amikor megkaptam ezt az eszközt, mintha valaki, Láb, mint ha valaki lábakat kapott volna. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és mindenkinek kívánok egy áldott, békés új esztendőt. Mindig szívesen, ha hallgatom a műsorodat. Megtisztelő. Köszönöm szépen. Viszonthallásra. Boldog Köszönöm új évet. 24.06.953, 24.07.953, halló, olyan napot kívánok! Halló, olyan napot kívánok! Üdvözlöm, Miklós, Lajos, Lajos bácsi vagyok. Hődv Lajos bácsi! Én nagy, nagy szeretettel hallgatom a műsort, és hát a, akár torogszorító történetek is vannak, akár a legutóbbi is, és néhány korábbi is, akik így, így tűz közelben voltak, akár szó szerint a, az események kapcsán. Hát ehhez képest, amit én mondanék személyes vetület, nem, talán, talán nem tart ilyen ö, nagy közledékelődése számot. Én csak annyit ö, fűztem volna meg a múlt héten hozzám is, Orosz, hogy, hogy bennem az a igazi élmény az a, az a tehetetlenség volt ennek a, a sok eseménynek a látán, mert én akkor éppen színiben voltam már hosszabb ideje, és ö, az első ilyen hajókötél élményem az volt, amikor az esti vagy egy hónap korábban, azt látom, hogy a, a budapesti parlament képsora jelenik meg a képernyőn, Leng a zászló, és Szűrös Mátyás kilókba az erkélye mondja azt, hogy Magyarország formája köztársaság. köztársaság. És hogy ezt akkor ott élő, úgy értem, hogy a szöveg maga a magyarul hangzott ott el a, nem tudom, a kirentolási iradóba, uh -huh. és persze mondták narratívaként, hogy ez pontosan mit is jelent, Onnantól kezdve oda szegeződtem, szinte tényleg napról napra a képernyő elő, és és hát tényleg ez a Ceausescu ez ez az azért még, még erősebb élmény volt. Úgyhogy ennek kapcsán csak ezt tudom mondani, hogy a, a távolság, illetve akkor nem volt, hogy a internet, még a telefonálásra volt igazán olyan egyszerű dolog, hogy úgy kimaradná ebből az euforikus időszakból. Nekem inkább ez maradt ez maradt meg, de az egész biztos, hogy, hogy ez ott a távoli, messzi Ausztráliában is, is sokakat felvillanyozott. Tehát maga az a, az időszaka, hogy így, így, így a körülöttem lévők engem is kérdezgettek tudván, hogy a régióból való vagyok, mm. és hát én nem tudtam többet mondani nekik, mint, mint amit ők is láttak a tévén, mert ugye ezt a ezt, a, ezt az élményt, ezt az időszakot, ezt az, amit az ember felnőtt, amit most Kádákornak nevezünk, ugye ezt nagyon nehéz elmesélni azoknak, akik, akiknek ez. Hát elég nehéz, ébenkős. igen. Vagy hát nem, nem zsigérdeleg élik meg azokat a dolgokat, amit, amit mi uh -huh. mondunk itt. De, de hát szóval csak az, hogy tényleg ez egy nagyon-nagyon erős ö, érdeklődést váltott ki, hát természetesen headline volt az összes ilyen dolog akár a, a magyarországi, aztán a később a berlini fal, stb. Nyilván. Nagyon nagy jó élmény volt ott, ott, ott ezt így átélni. Ezzel a dolog, hogy nem lehet részese az ember ennek az egésznek. És így a személyes része talán annyi, hogy ahogy hogy, más rakódtak ezek a újabb és újabb élmények, végül is arra sarkadt engem, hogy hát valami módon nekem itt dolgom van. Értem. És hát aztán így is lett, én nem, nem sokkal később haza, és jöttem, mert már az első választáson is részt vettem. Nagyon érdekes dolog volt újra hazajönni, és, és hát egyáltalán nem bántam meg ezt az ezt a elmúlt 30 évünket. Mert, mert az, az nagyon fontos dolog volt már nekem az elején is, amikor ezek a változásokat két alapvető változás egészen biztos lesz, vagy hát van hogy tumálhat az ember, és ha nem tetszik, hogy elment a fenébe. És ez a mai napig többé kevésbé megvan. Annak ellenére, hogy a, a szájunkra megint lakatot szeretnének tenni, hát most már legalább tudjuk, hogy is az én kusztány, vagy mi, mi, mi jobban érezzük ezt, hogy, hogy ez, ez ennek milyen következménye lehet, és ezt próbálja az ember elmondani a gyerekeinek, és, és hogy ennek mennyire fontos szerepe van és ebben onni van elébeültetlen telepe önnek is, magának, az intézménynek, amit hát itt ezúton is köszönök mindannyiuknak. Nagyon szépen köszönöm, Lajos bácsi, Ezt hogy hívtál bennünket. Cseh. Igen. Hát kellemes ünnepeket, boldog új évet. Köszönöm, köszönöm szépen. Legjobbakat. Viszontlátásra. Viszont Dániel. Képzelt el, hogy van nekünk egy Péter nevű kollégánk, aki írt nekünk három dolgot jegyzett, jegyzett meg a rossz József tudósítása kapcsán. Egy mesterákos akkor jelentette ki, hogy a Rossz József már most nagy riporter. Kettő a szállodában volt vele egy tolmács. Azt is kérdezte tőle az orosz, hogy hasa, ahogy hasaltak az ablak alatt, hogy mit kiabálnak szemből mire a tolmács, azt, hogy oda lőjjenek, ahol ők vannak. Három ő egyébként személyesen rögzített kazettára orosz tudósítást, ami szerint a 168 órában került adás. Lehetséges, de kell rakni egyébként a Youtube-ra, amikor a kedves hallgató mondta, hogy, hogy mennyire megrázó volt ez, és ezt mennyire jó lett volna jól lenne meghallgatni, akkor majdnem biztos vagyok benne, hogy, hogy rohadt érdekes ez lehet, hogy itt van. van. Igen, tudom már, hogy, hogy Bátony Csaba, aki akkor a fekete operatőre volt, ő szintén ott volt ezen a helyszínen, és ő is sokat mesélt nekem erről, de nyilván a hallgatók is fognak. Egy hallgató azt SMS-ben a 063030353-ra. Eh, Régi a december 25-i esti Kaláka koncert a Marci bányi téren. Akkor is ott voltunk. Koncert közben egyszer csak bejött a színpadra. A szervező hölgy és sugárzó arccal bejelentette, hogy a Csau-Seszko házaspárt elfogták és kivégezték. Percekig tartó vastaps és ováció fogadta a bejelentést. Két ember halának ennyire örülni embereket, azóta sem láttam, írja a hallgató. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Uh, én Romániából telefonálok, Üdvözlöm. autóval mentem Nagyvárad, és jelenlegi lakhelyem Marosvásárhely melletti kicsi faluval. Uh -huh. A szóval műsort hallgattam, és mit gondolkoztam, hogy beszóljak, ne szóljak, egy pár apróságot. Tehát szóljon csak, szóljon. Hívták, Tóth Sándornak hívták a hódmezővásárhelyi autóvezetőt, aki meghalt Aradon. A, az Aradi találkozóra Grószkára és Csáhusiszku között augusztus végén került sor, és a Szekuritáténak 22 ezer alkalmazottja uh -huh. a munkakönyvvel, ezek tisztek, altisztek, technikai személyzet, és 400 ezer még egyszer 400 ezer besugója volt, tehát a hálózatban 400 ezer ember dolgozott. Így nagyon könnyű volt a hadsereget is manipulálni, mert hogy feltelezett ez a kérdés az előtt, hogy, hogy két pisztonja nem lehet a tankokkal adakozni. Tank, pisztolyal nem, de egy olyan komoly besugóhálózattal hálózattal bármikor lehetett manipulálni. És amit el akartam önnek mondani, az, az hogy december elején... 1989-ben én Marosvásárhely vőttem, frissan az egyetemet, mm. és Csávosiszkónak volt egy ilyen hetje, hogy a múltat végképp eltörője, és bontotta a régi történelmi épületeket Marosvásárhely főtere környékén még akkor. És kimentem egy fényképezőgéppel lefényképezni, hogy megörökítsem legalább ezeket a gyönyörű palotákat, és akkor... Egy autó fékezett mellettem, beregtek az autóba, és tudtam, nem, senki nem szólt, nem civil emberek voltak, és elvittek a hírhez szekuritátéra, ahol egy a négy és fél órás beszélgetés, mert nem mondhatom kihallgatást meg, de folyamatosan jöttek, volt, aki magyarul szólalt, meg volt, aki román. Mm -hmm. és az, azt kérdezték folyamatosan, hogy a fényképeket Krudinák, alajosnak Lajosnak küldön, mm -hmm. vagy kinek. Nem ismerem az illetőt, de hogy én Nagyváradi vagyok, ott születtem, ott laknak a szüleim, tehát biztos nézem a magyar tévét, és tudom, hogy oda kell küldeni a vagy a kell. Nem, nem, nem, nem, négyes óra után mondták, hogy akkor még két nap múlva megint be fognak hívni, felkészülnek belőlem, és hogy a tisztvezetet kialakítják a műtáti udvaráról, hogy megfogta a vállamat, és megszólalt, hogy most kell ezt csinálni, úgy most kell ezt csinálni, mondom, pont most mi van. Ha maga nem hallgat rádiót? Mondom, én hallgatok, nem hallottam semmit, mit mondtak holna, mert hát úgy voltunk felkészítve, hogy semmit, mindent tagadni kell. Uh -huh. Nem hallgatja a kosut rádiót? Mondom, nem, nem hallgatom, az egy külföldi ország rádiója. És akkor, hogy rám nézett, a magát, és mondja, menjen a fenébe. Úgyhogy uh, el kell mondanom, hogy itt első Romániában, ahol mi most élünk, még mindig uh, mi a kosut rádióból tudtunk meg mindent. Azt így, hogy A szomszéd utcában mi történik. A lakitelki találkozótól kezdve, a munori találkozóig mindent, mindent a Kossuth Rádiónak köszönhetünk, és, és azért gondoltam, hogy betelefonálok, hogy én ezt megköszönjem. Valószínűleg a mai Közszolgálati Magyar Rádió nem mondanak ezeket a híreket, de van még emlékünk, amire viszont. Emlékeni. Látja, eh, én abban nem vagyok teljesen biztos, de, de ha ön azt mondja, hogy onnan hallott, hogy a Kosút rádió az foglalkozott volna a lakitelki találkozóval, de ha ez így van, akkor az én memóriám csalt meg. Szabad Európát Sose nem hallgatta? Nem el, a fele mentünk egy buszba, uh -huh. és valaki bekapcsolta, mert akkoriban nagyon jól lehetett, még Bukarestben is bejött a uh -huh. Kosút rádió, és egy ilyen rövid hírbe, és az a busz sok ismerősen volt tele, megállt egy parkolóban, mindenki összeelkezett, és azt mondta, hogy ez a rendszer elment. Tehát a levegőben azért benne volt azért a szekuritát, és nagyon jól érette, hogy, hogy itt előbb-utóbb valami formát kell találni, annak, ami, ami megállíthatatlan. És ha már a rádióról beszél, hogy meg, hogy mondjuk még egy történetet, ugye itt nálunk a kavarodás után mindenki mindenféle funkcióba került, leváltották, felváltották. Én is egy adott pillanatban a román ortp nél dolgoztam, és egy üdötséget kellett vinni Budapestre, én vezettem a küldöttséget, és az ottani fogadó ORTT, amikor még létezett, kérdezte, hogy hát kikkel szeretnénk találkozni. És mondtam természetesen a CEU vezetőségével, tehát ez 2005 6 körül volt. A CEU vezetőségével, mondom, a kedvenc rádióban is ellátogatnék, ha lehet, kérdezték még, az mondtam, hogy ö, ö, rádió volt, sajnos már, már nem létezik és mondták, de el tudnak vinni az este szembe. És az este szembe, óhudán volt egy kis stúdiójuk, nagyon-nagyon kellemes élmény volt, és nagyon sokat tanultam akkor este. Az akkori főszerkesztőnek vagy szerkesztőnek a névjék kártyája. ma is megvan, úgy hitták, hogy Pálinkás Szűcsó, ő ismeri úgy ja, át, fogom adni. Köszönöm. Megtisztel. Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönjük mi Viszontlátásra. Hm, hm, hm. 2406953, 2407953. Dániel, mit nevetsz már megint? Ha érted, mire gondolok. Ha érted, mire gondolok. Igen, jó, jó, jó, majd egyszer lesz olyan erős a hallgatói nyomás, nem tudom, hogy olyan erőse, e vagy, vagy csak azok, akik az a, az a kevés számú, rajongó, estefem rajongó, jó az érdekérvényesítő képesség, de mindig megírják, meg beírják, hogy legyen már az Estefemmel foglalkozó műsor is. De hát. Mit lehet, a, mit lehet arról beszélni egy rádióról, ami megszűnt? Na, minden. Hidd, hidd el egyébként, hogy lehet. Ja, jó, hát akkor gondolod, majd ezért felhívjuk a pálinkást. Ha, jó napot kívánok! Üdvözlöm, kedves Miklós, nem Lovagyőtt vagyok. Ja, üdvözlöm, jó napot kívánok! Hát egy kicsit messziről kell kezdjem, hogy tulajdonképpen szegény acélbandi és én közvetítettük ezt az egész forradalmat a tévében. Igen. És ez egy olyan véletlen volt, és ez egy olyan őrült kavarodás, amit hát az ember átélt, de a visszagondol még mindig úgy csodálkozik, hogy be egyáltalán belebert vágni, pláne én, akinek a szüleim azok kint éltek nagyváradon, úgyhogy... Mm -hmm tuplán érintett voltam ebből volt a forraddal, amit Mi járt akkoriban a fejedben? Elmondom tehát, hogy, hogy a Endre szerepe, ugye ő volt akkor a, a, a ő magyar volt a, a magyar televízió híradójának főszerkesztője. Ez, ez úgy történt, hogy én valakivel kim voltam a Farkasvéti temetőbe, uh -huh. a helyszín az önmagában elég kísértetés, és egyszer csak megállt mellettem egy autó, és kérdezték, hogy én vagyok -e, én, uh -huh. és azt mondták, azonnal üljek be, és menjek be. Fogalma, azt se tudom, hogy úgy találtak meg. Aha. Aztán kiderült, hogy a, a bandi valami sokat igénybe vett meg az én akkori szállásadónőmtől, megtudta, hogy hol vagyok, és úgy mentem be a stúdióba, Jósádos cipőbe, pulóverbe, és ettől kezdve én öt napot egy egyfolytában. Ez uh, 18-án, 19-én, vagy 20-21-én, vagy 22-én 20 22 történt? Már rögtön az első nap, ugyanis senki, én tudtam románul ezek uh -huh. közül, meg aztán Csedényi jött át még a Duna televíziótól, mert ugye ő is onnan jött át Erdéből, és akkor ketten uh, uh, fordítottuk az ődött mennyiségű anyagot, aminek csak egy része került képen nyilve, azon kívül hát, hogy az ember kapkodta a fejét. Egyrészt az elején, mert akkor még óvatosak voltak, és nem nagyon lehetett kimondani mindazt, ami ott elhangzott, mert hát ugye itt állandó kormány kapcsolat volt, adügyminiszteri kapcsolat volt. Ó, Istennyira, fűfa világ bejött, sose tudtam, hogy ki az, aki még bejön a stúdióba, vagy kimegy, É, aztán amikor eljött hát ugye az első pillanat az volt a legdöbbenetesebb amikor ugye abba hagyta a beszédet, mert ott a nép elkezdett fűtjögni Igen. és az annyira megmaradt bennem és egyszer valaki ebből majd egy komoly filmet csinál, akkor onnan kibonthatja az egész diktatúra, szellemit, szellemét, ahogy ez a istentelenül magasra került, nagyon egyszerű ember nem akarja elhinni hogy vele ez megtörténhet. És hogy akkor jön egy szekus, aki mondja neki, hogy menjen be. És akkor ez még megint beleked, és akkor már fizetésemmel és ígérd meg mindent, és akkor elmegy. De hát ugye ebben azóta a meglepetés, hogy tudták, hogy helyén baj van. Uh -huh. Mi is tudtuk már, de ezt csak a szabad eredmény parágyóból még akkor a televízió azt nem mondta, mert ők kimentek közbe külföldre, és azt hitték, hogy elintéződik. Na most itt kapcsolódik tűnt. a történet, ahhoz, amit egy itt elmondott a tárgyalással kapcsolatban. Igen. Hát az a Sztönkoleszkó, aki ugye ezt az egészet levezényelte, Nemesváron az lövetett az emberekbe. Én most láttam a napokban egy francia tévéfilmet pont ebben a témában, amiben elmondták, hogy bizony, a Sztönkoleszkót kivégettett egy csomó embert, Azokat elszállították, hogy ne találják meg, ugyanakkor találtak egy csomó hullát egy ottani pöcegödölben, akiket a korbonztani intézetből direkt oda tettek, és akkor ezeket a halottakat az éves történet, Bukarestbe elégették, mert ugye csak ott volt krematórium, hogy nyomuk sem maradjon, és senki nem tudjon a sírjukhoz elmenni. De ez aztán, akkor ezt aztán később másnap pontosabban a tábornoka vidáman összeszövetkezett, meg még néhány elnyedéki kommunistával, és mivel. Shaoszkru font egyfolytában neki telefonált, meg neki utasított, ő meg azt mondta, hogy nem. Ugyanakkor volt annyi eszük, sajnos, hogy a szegurditárti, illetve bizonyos egységek eljátszották ezt az úgynevezett terrorizmust, és szépen belelődtek az emberekbe, hogy a feszültséget fenntartsák, és hogy a maguk szerepét kiemeljék. Hát ugye, amikor lement az első kivégzésnek a közvetítése, akkor nem láttuk, hogy kikülnek Csarseskojékkal szemben, csak a hangjukat hallott. Aztán jóval később jelent meg az a kép, amiben Stankolászko, és a többi régi elvtárs ott ült Csarseskojékkal szemben, akik érthetően nem csak, hogy meg voltak ijedve, de meg voltak döbbenve, hogy a hitű elvtársak egyszer csak szemben vannak, és hát ugye ez az egésznek a, a, a bizonyos fakik komikuma is, hogy ezek gyorsan, és ezt, ezt a francia tévé nagyon ügyesen le is vezette, azért kellett kivégezni, hogy rájuk semmit ne tudjon mondani se Ceausescu, se ez az átkozott az, hogy aki a felesége volt. Iren. És hát az, azért az egy másik pillanat, amikor ez a akadémikus nő és szépségkirálynő, ott elkezdte a szegény katonákat ütlegetni, meg kiabálni, hogy én az anyátok vagyok, mit csináltok velem? Hát az emberi butaságnak meg a valóság nem ismerésének milyen példája ez, nem? Egyrészt igen, azért egy kicsit térünk vissza a TV hogy, és te mit éreztél, miközben folyamatosan fordítottad, és múlt héten már idéztem azt, hogy, hogy mi is néztük a televíziót, amikor ugye győz a forradalom, és bemennek a televízió székházába, és megállnak egy stúdióba, és folyamatosan jönnek be a stúdióba. Jó, egy -egy... hát az össze visszaságó, az hát ugye, hogy mindenki költő, színész, mindenki beszélt. újságíró, és egy csomó idieszkúval az életrői pártkáder. Igen. Akik gyorsan átfestették magukat, és akkor mint a megmentés frontja jelentkeztek. És egymás kezéből tépték ki, amiket akkor nem is lehetett mindig érteni, hogy mit mondanak, én se tudom már, hogy miket mondtak. Uh -huh. És mindenki nagy, és állandóan kiabáltak, hogy ez jön, az jön, akkor megjátszották ezt, hogy megtámadták a televíziót, amiből semmi nem volt igaz mint ebből a francia riportból kiderült, hanem ott kint lőttek néhányan, és akkor elkezdték kiabálni, hogy ők bajban vannak, de egyébként benne a televízióban is meg kell mondanom az azért nagy intelligenciájával jellemző volt, hogy nem fogadott el minden anyagot, ami kintről jött. Mert hát most, hadd ne mondjak neveket, bizony voltak olyan újságíró kollégák, akik a szálloda szobába megrendezték a lövöldözést, Magnóról lőttek, és elmondták, hogy életveszélyben vannak, és hogy kint mi zajlik. Ezt azért nem e, e, e, e, lehet elfelejteni, mert hát ugye sokan kufálkodtak ezzel a forradalommal. Ki, így, ki, úgy, ki amúgy. Ba, érkezett bármiféle nyomás rád felétek felülről? Én bennem annyi volt a nyomás, hogy még otthon ültek nagyváradon uh -huh. és nézték a tévét. Hát és hallgatták megint, a rá, fiúkat. Én már ugyan nem tudtam felhívni, mert nem, engedte, nem volt vonalom, mert gondolom a témá. én már ültem, Hát addig is ugye úgy volt, hogy én amikor haza-haza mentem, akkor az a minimum volt, hogy levet köztettek, de messze lenne, és a nadrág felhajtójába keresték a mikrofilmet, meg hogy én hol találkoztam tőkéssel, amiből semmi nem volt igaz, annyi igaz, hogy volt egy barátom, aki a tőkés küspök volt az ügyvédje, és hát velük találkoztam a szatmádi doktora, de ez elég volt ahhoz, hogy végig az összes elképzelhető macedás dolgot el el velem is, hát az állandó szétszerés, a bőrömből kitépték a bérést, hogy mi van alatt, ha semmi nem volt, csak az a nyavajás dagasztó, amivel a bérést oda lették. Hát könyvek, egyszer vittem egy könyvet, Juhász Gyula versek valakinek az iskolába. Na de hát az a szerencsétlában már most nem tudott magyarul, és látta, hogy Gyula, ők összetéveztették Íés Gyulával, mert ugye akkor Í és Gyula volt kiátkozva, igen. mert ő szóvá tette a magyar kérdést Romániába. És akkor nem engedték be a Gyula, Gyula, Gyula na, le is szállítottak, vissza kellett jönnöm. Uh -huh. Nem is engedtek be. És mit gondoltál, hogy, hogy milyen jövő vár Romániára a után? Hát ez egy nagyon nehéz történet. Annál is inkább, mert ugye hát most ö, ö, a napokban hallottam valamelyik, ha nem mondja, melyik pártnak a főnöket, a szintén elmondta, hát hogy ezt bizony a magyarok részt vettek ebben a forradalomban, és hát el akarták foglalni Erdét, mert hát ez egy állandó hívó szó, amire mindegyik pattan, és hogy ez mennyire ér, hogy azt nem kell magyarázni. Igen. A vásárhelyi események ezt igazolják. Igen. Nem sokkal a forradalom után. Értem. És ez, ez most volt 2019-ben egy hete. És ez egy plátsződök fut, hogy így a magyarok, és ezt akarják, és ezt számítsanak, adományok. Ezzel aztán rögtön nem tudom hány ezer, vagy hány százezer szavazatot kap. Ja. Köszönöm szépen György, nem lehagy György, Na, hogy, hát hogy betelefonáltál és, és elmesedtél. Nem olyan egyszerű és sajnos nincs vége ezzel az egész. Értem. De Köszönöm szépen! Hallása. Viszont hallása legjobbakat! Minden. 24 2407953, 24 07 -06 30 30953 -30 ez az Annó Budapest, amely ma Annó Temesvár, Annó Arad, Annó Kolozsvár, Annó Bukarest, és Annó Románia. Halló, jó napot kívánok. Haló! Tessék beszélni. J jó napot kívánok! Jó napot! Nem tudhatom, hogy én vagyok el a. Ön tetszik lenni? De én vagyok. Igen. H Bocsánat, Pataki Isten vagy. Üdvözlöm István. Éh, én, én valószínű, hogy nem leszek ennyire történelmi, és ennyire. Öh, nem leszek ennyire történelmi. Én, én sem ég gondolom ég azt, ég hogy történelminek kell lenni, mert hogy, hogy, hogy a, a történelem az egy dolog, de egy másik, amit a, az emberek átélnek, megélnek, túlélnek. Ha, így van. Így van, tökéletesen igazam. van. Én. én én megéltem ezt az időszakot. És én úgy éltem meg, hogy az édesanyám az nagyon élt akkor éppen, és én karácsonyra hazahoztam, vagy fölhoztam Budapestre. Uh -huh. És fölöttünk a vonattal, beültünk egy taxiba, és a taxiban az volt az első kérdésem, hogy mi történik. És a taxis nem tudott válaszolni. Majd hazaértünk, Mármint, hogy beértünk a lakásba, és az volt az első dolgom, hogy bekapcsoljam a televíziót, és láttam, hogy mi történik. És onnantól kezdve részint ott ültünk a televízió előtt, részint pedig összeszedtük a cukrot, tejet, lisztet, amit lehetett, és vittük a nagyvárat térre, mert hogy gyűjtés volt. Igen. És az édesanyám az azt se tudta, hogy mi az, hogy erdély. És nem azért, mert buta volt és ostoba, hanem mert egész egyszerűen ő úgy nőtt föl, hogy ezzel neki nem, nem, nem volt dolga. Én tudtam természetesen. És azt is tudtam, hogy, hogy, hogy mi az, hogy forradalom. Holott én nem értem. Tehát az 56-ot nem értem nem. meg. Ő viszont igen. Tehát, hogy valami olyan, olyan kontextus jött létre. Kettőnk között, hogy. Hát hiszen forradalom van. Hát hiszen vinni kell. Hát hiszen adni kell. Ja, és magyarok. És könnyű volt meggyőzni édesanyját, tehát a forradalom az jó hívó Nem szó kellett volt arra? Nem meggyőzni. Uh -huh. Teljesen természetes volt számára. Nem kellett meggyőzni. É, és ez az egész azért jutott most azon túl, hogy erről beszélgetünk, és nagyon jó, hogy beszélgetünk erről. Az jut, azért jutott eszembe, hogy most ugyan, viszont, megtennék-e? És ez fontos kérdés. Mire, mire gondol, te, pontosan? Pontosan arra gondolok, hogy Erdélyből, ha ilyen lenne Magyarországon, megtennék-e? Mert szavazni te... szavaznak, de hogy megtennék-e? Hát én azt gondolom, hogy igen. Uh... Én nem gondolom ezt feltétlenül. És ez a baj, hogy én aki nem kevés évet éltem meg, már nem gondolom ezt így. És pontosan azért nem gondolom ezt feltétlenül így, mert számtalan embert ismerek, akik a 90-es években átjöttek Magyarországra, Erdélyből, boldogultak és ragyogóan lakást kaptak és minden egyebet, és elfelejtették, hogy kiktől kapták. Nem vagyok ebben biztos, és az teljesen nyilvánvaló hogy az 1989... Mm -hmm, értem. Értem. 1989 óta azért elég sok dolog történt rdl kapcsolatban, határon túli magyarokkal kapcsolatban hát. oda-vissza. Tehát, e tehát biztos, hogy, hogy nem tudjuk megít megítélni, és én sem tudom, hogy, hogy mit gondolnának, vagy, vagy hogy segíteni neke. Én azt gondolom, hogy igen, mert hogy, hogy ha baj van, akkor segíteni kell, tehát akkor az ember nem válogat, hogy most... Ez egy, egy alapemberi érték, ez egy alap, alapemberi történés. Csak még egyszer mondom, én most a mostani politikai erővonalak hatása alapján nem érzem ezt feltétlenül így. Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én köszönöm, hogy és Elvitték a nagyvárattére a, a, a lisztet, a tejet, és azt, ami a, a Svájcban volt, és leadták. Nem gondolkodtunk, tettük. És tesszük. Most is, mert most is visszük, hogyha úgy adódik, és most is visszem, hogyha úgy adódik. Tesszük. És ez a legfontosabb. Csak mondom, ami lényeges, nem gondolom feltétlenül, hogy ez viszonzásként mérlegelés nélkül megtörténne ma. És ez a szomorú, hogy bennem, az idősödő emberben ez fölmerül, és gyanítom, még sok más mm. emberben is fölmerül ez. Kérdések azért vannak, hogy felmerüljenek az emberben. Így van. Én pedig nem van. tudok ráadni. De... Így van. Köszönöm a türelmét, köszönöm, hogy, hogy meghallgatott, és köszönöm azt, hogy én ezt elmondhattam. Köszönöm a műsorukat, és köszönöm azt, hogy létezik még ez a rádió, ami um, foglalkozik ilyen tulajdonképpen kényes témával is, és igen, ez is ma már a történelem. Viszont halálos és boldog új évet kívánok! Minden jót önnek is! 2406953, illetve 2407953, SMS-ben 06303093, érkezett néhány. Pénteken volt a klub rádióban írja egy hallgató a Szabad a Pályában, Stefano Bottoni. Elmondta, hogy a szekuritáti sokkal modernebb fegyverei voltak, mint a hadseregnek. Egy másik hangatva azt írja, a NERZ bundán túl Ceaușescu kezén egy arany Rolex is volt, azzal mi lett vajon továbbá sokáig voltak olyan hangok, hogy lövedékbecsapódások nem láthatók a videón, csak az előtte és utána lévő pillanatok. A nemrég betelefonáló hölgy, aki a törvényes eljárást látta volna, van, de akkorat indulatból történt minden. Igen, Vera volt, aki, aki betelefonálta három órási hírek előtt, és elmondta, hogy jogászként, gyakorló bíróként ez teljesen hát jó, hát Mindannyian tudtuk azt, hogy, hogy ennek azért, eh, hogy is mondjam, a törvényessége rend, joggal megkérdőjelezhető, és eh, hogy itt van egy leszámolás. Igen, menjünk tovább, haló. Haló. Mondani akartam valamit, de elharaptam. Hallgatom, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én Budapestről telefonálok, négy éves voltam, 89-ben és Budapesten is születtem, és az az egy emlékem van, és az az érdekes, hogy vannak ebből az időből ilyen nagyon gyerek emlékeim, magáról a rendszerváltásról is van egy nagyon gyerekemlékem de erről a történetről pedig az az emlékem, hogy a szüleim ugyanúgy, ahogy az előző betelefonáló úr beszélt erről, hogy küldtek valami adományokat, igen, igen, tudták, igen. hogy segíteni kell, és szóltak nekem négy éves gyereknek, hogy én is küldjek valamit. Uh -huh. És én elküldtem egy gumikengurút, méghozzá a kenguru anyukát, és a kis kenguru nálam maradt aztán, és én soha nem szerettem többé, mert hogy elküldtem az anyukáját, és jaj, szegény kis kenguru, és nem tudtam vele mit kezdeni. De ez egy annyira gyerekkori emlék, hogy Nekem a szüleim tulajdonképpen utóbb felnőttként, meg azért végül is tanárszakot végeztem, tehát a azt gondolom, hogy, hogy ez egy neveltetési kérdés is. Hogy nyilván az, hogy egy négy éves gyereknek ebben a helyzetben azt mondja valaki, hogy küldje valamit, és a négy éves gyereknek ez egy emléke az oda is. Biztos. És az a cikk, amelynek mentén Rabárpád szociológust felhívtuk a műsor első felében, az a 24 n jelent meg egy, egy nagy összeállítás a romániai fordalomról, és ott azt írják, hogy, hogy a romániai gyerekek számára a kacsamesék, és mindenki tudja, hogy Magyarországon mit jelentett a kacsamesék, az a Csahu-Sescu házaspár kivégzése volt, tehát akkor a tehát annyira komoly élmény volt gyerekkorban, mint amikor Magyarországon Antal József halála után lehúzták a kacsameséket a magyar televízióban. Tehát... Ezt én is olvastam, és hát én is, mint ahogy mondtam, a kacsamesék generáció vagyok, tehát abszolút követem ezt a ezt az egészet. Ez volt az a másik, ugye a kacsamesék volt, tényleg ez a, az ilyen, beleszól a történelem. A harmadik pedig az, hogy én a téren laktam, és uh -huh. amikor a, valószínűleg a rendszerváltáskor pontosan leszették a szovjet emlékbűről a csillagot, akkor én meg voltam sértve, mert nekem volt egy kedvenc karácsonyi dalom, amit mindig elénekeltem ott a csillag alatt. Uh -huh. Látja, már arra sem emlékszem, hogy, hogy volt a, a Gellértéren e, e, szovjet emlékmű, aminek a vörös csillag volt, de most, ahogy így mondja, és e, futtatom a merevlemezen a, a képeket, azt hiszem, hogy megvan a, a, a helyszín, igen. Ott, ahol most a metró lejárat van. Igen, felé. Igen. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Hát, nagyon szívesen, viszont hallásra. Kész csókon, viszont hallásra. Malúj napot kívánok. Jó napot! Jaj, én vagyok. Igen, haló. jaj, Ugye, jaj, jaj ön. Ott kívánok. <gül> Úgy belefeledkeztem kezdtem ebbe a vörös csillagba, ott a Gellért téren, és se tudok is rá, hogy tényleg volt. -e, hol volt? Volt, nem volt, hiszen a hallgató emlékszik Emlék rá. Művet sem tudom, hol volt. De ott, ahol most a, a metró lejáró van, a műegyetem, és a, a házasság kötőterem és a Gellért szálló, illetve a Duna által határolt kis téren, ahol elindul a. Daniel, <gül> miért nézel így rám? ahol elindul a mindenféle út mindenfelé, ott valóban lehetett egy szovjet emlékmű. Értem, hát nagyon szépen köszönöm. Én 1989 1900... 80... 89 89-ben, mármint a műsor, de mi nem. És egy tanítványomnak az apukája református lelkész volt valahol, a, a, ők szervezték meg a, az Erdélyből, Menekült embereknek a szállását, az létkezését, minden. Valamilyen Atilla volt, nem jut eszembe a neve. És nagyon sok gyerek került hozzánk, ez még a forradalom előtt Igen. volt. Nagyon sok gyerek került hozzánk az iskolába. Nem tudtak rendesen magyarul beszélni, többek. És korrepetáltuk őket. Aztán a forradalomról még annyit tudok, hogy hogy autóval vittek, én nem voltam benne, de ismerőseim vittek át kaját, és úgy szedték szét a trabantot, hogy majdnem, hogy csavarokra, és amikor mindent szétszedtek, az előbb, én most ébredtem fel, az az igazság is. Mm -hmm. Először nem is nagyon értettem, hogy mit keresnek itt az én székely vagy erdényi, Hát mondhatnám, hogy rokonaim, mert nekem az őseim onnan jöttek át Magyarországra, de nagyon régen. És hogy mit keresnek a klubrádióba, egyszerűen nem érteztem, én a múltkor sem hallgattam önöket. És hát csak azért telefonáltam be, mert az az úr, aki vagy hölgy, vagy nem tudom ki volt, aki egyel előtte volt, az előző előtt, és azt mondta, hogy hogy hát ő nem tudja, hogy fú, visszafelé ez megtörtént. Igen, egy, egy, egy úr tette a föl kérdést, igen. Igen, ez a segítés, meg hogy akik átjöttek, azok elfelejtették, is, hogy honnan jöttek, és nem voltak hálásak. Hát ez ugyanaz a duma. Mi, mi, mi legyünk hálásak a krumpliért, meg a rezsicsökkentésért, nyugdíjasok, ugye? Meg az 5000 forintos, milyen, mit tudom, Legyünk hálásak, és szavazzunk a Fideszre. Ez ugyanaz, hogy azok átjöttek, elfelejtették, hogy honnan jöttek, és nincs, nem kellőképpen hálásak, és talán a Fideszre mernek itt szavazni. Hogy, hogy jöhet valakinek ilyen hülye gondolata? Várjon, várjon, várjon. Tehát, tehát azoktól, akiket itt segítettünk, és kaptak lakást meg minden Nem egészen úgy volt, hogy csak úgy kaptak lakást. Értem. Volt olyan ismerősöm, aki átjött a forradalom, a fiú, a barátnőmnek lett a, hát a szerelme. Ő állandóan valami ko nem tudom, hol kellett neki valami Keok volt az a külföldiek a ellenőrző országos központ, Rudas László utca. Igen, igen, ott kellett jelentkezni, állandóan akkor kiutazni ki, ki a határon, átmenni, igazolni, hogy volt otthon, és visszajönni. És az rengeteg pénz volt, nem keresett annyit a kölyök. És akkor minden hónapban utazott a határig, átsétált, és akkor ott valami pecsétet kapott, Igen. hogy tehát állandóan csalni kellett, és akkor az anyukája a forradalom után átjött. Egy csodálatos ápolónő volt, Tamási Áron Rokona, uh -huh. Tamási Ilonának hívták, és, és itt ma Magyarországon ápolónőként helyezkedett el, és a saját kolléganői kiutálták, mert mert ott elápolta, bejárt a, be, bejárt a szabadsága ideje alatt, és elápolta, tehát átsegítette a halálban azt a nénit, akit senki nem látogatott, fogta a kezét, ingyen. Mm. És akkor a ügy, meg, na büdös román, hogy tapos, hogy elérjen valamit, hogy befurakszik ide. Így beszéltek vele, Tamás Ilona sírt, mert... Azt mondta, amikor átjött a határon, letérdelt, és megcsókolta a magyar földet, és ezt kapta a kollégáitól. Tehát azért ne esünk ne már abba a hídbe, hogy itt hálát várunk el azoktól, akik átjöttek és esetleg segítettek. Nem. Olyan szorít is tudok, hogy átjött egy... Uh -huh. Nem, előről mondom. Van egy barátnőm Káposztás megyeren lakott, azóta már Londonban él. Valami lakás gondja volt bejelentkezéssel, vagy nem tudom, vagy valakit be akart jelenteni, az önkormányzatnál derült ki, hogy valaki lakik a lakásában, a saját lakásában be volt jelentve itt Újpesten egy tök idegen házaspár. És akkor mondta, hogy hát ez hogy lehet, hát mit keres a papíron az ő lakásában egy idegen házaspár. És kiderült, hogy itt Újpesten az önkormányzatnál volt valaki, aki hát úgy intézgette, hogy így jelentgeted be Erdélyből jött embereket, mások lakásába, teljesen feketén. Mm. Tehát ilyen is volt. Egy minden volt. <coughs> Jó, de figyeljen már, hogy mondjak valamit. Tehát, tehát az, hogy, hogy, hogy valakiben egy kérdés felmerül, az teljesen normális. Nem, nem adott rá senki sem választ. Az, hogy, hogy eszébe jutott, az... szíve joggal, tehát Igen, ez, igaz, ez is egy vélemény. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kész csókon, viszont hallásra. napot kívánok! Jó napot kívánok! Én Mária vagyok, és Tokon volt telefonál. Kész csók Mária! Nagyon röviden szeretnék hozzászólni, mert hallottam előbb is, hogy hölgyet, aki gyerekként élt át ezt Igen. A, a korszakot, és én is úgy emlékszem nyolc éves lehettem, és anyukám elvitt egy, egy misére valahova a Dunapartra, talán most azt március 15-érnek hívják, vagy nem tudom, és arra emlékszem, hogy én a gyerekként Részben nagyon-nagyon féltem, részben éreztem, hogy valami hatalmas dolog történik, mert én addig, meg egyáltalán csalba senki nem beszélt Erdélyről, meg uh -huh. székelyekről, meg hogy Magyarországnak van más része is. Igen. És ott énekelték először azt a, azt a éneket vagy himnuszt, hogy marokni széke oszlik, mint a szikla. A széke himnusz. Igen, és ez, ez nekem egy hatalmas, hatalmas élmény volt, és, és részben szorongás, részben gyerekként nem tudtam fölfogni, és a következő... Apró dolog, hogy mivel én egy a budai körzetből származó német nemzetiségű településből származom, most ugye Stokholmban, de addig uh -huh. ott fel, fogadtuk ezeket az osztrák civil embereket, akik összeadtak adományokat, és ebben a kisvárosban gyűjtötték össze az adományokat, és aztán vitték tovább teherautókkal, bútorok, a ruhákat, ruhákkal, és hát ez, ez maradt meg bennem gyerekként, hogy rengeteg sok szép ruhát lehetett fölpróbálni, uh -huh. aztán nem tovább a Köszönöm e, szépen. Nagyon-nagyon szeretem a műsorát, mindegyik megható, és, és köszönöm szépen, is üdvözlet innen is. Köszönöm szépen, legjobbakat kívánom én is. Köszönöm Boldog új évet kívánok te. mindenkinek. Ez Boldog volt a, a Zannó Budapest idei utolsó adása. A szerkesztő Árva Brigitta volt, a telefonnál Kismária, a gomboknál Kemény Dániel. Köszönöm szépen Robárpádnak, aki rendelkezésünkre állt, Huannak és Kardos Józsinak a hallgatókat arra biztatom, hogy keressék a Facebookon az Annu Budapest oldalát, vagy a Klubrádió oldalát, és kép lájkolják, like mert különben elaltatják. És január 1-én lesz egy Annó Maraton, délután 4-től 7-ig, azt hiszem, de még nem még teljesen biztos benne. Szóval, hogy... De Dani mindjárt megnézi, akkor egy leltárt fogunk összeállítani az önök segítségével. A Budapesten eltűnt éttermeket, szórakozó helyeket, a menőhelyeket szeretném összegyűjteni abban a három órában. Az apropót egyébként az adta, hogy elolvastam azt az interjút, amit Józsvai Andrással készített Nagy József a, a 24 n és ő ilyen nagyon érzékletesen beszélt egy vendéglátóipari egységről, és akkor azt gondoltam, hogy na, nyilván nagyon sok hallgatónak ilyen emlékei vannak, úgyhogy erről fogsz szólni január 1 -e. órától hétől. 7 óráig természetesen, és senki ne igyon, meg, vagy ha hiszik, akkor nevezesen részegen, és a többi, és a többi, béhallás. Igen, igen, igen, igen. Jó napot a szó elvész. De a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon www.globradio.hu